Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ladhi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu. Ya ayyuhaladzina amanu atakullaha haqqa tukatih wa la tamutunna ila wa antumuslimon. Ya ayyuhaladzina anasu atakuu rabbakumul lazhi khalaqakum min napsi wahidah wa khalaqa minha zawjah wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa atakullaha aladzhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana adaykum raqiba. Ya ayyuhaladzina amanu atakullaha wa koolu qawlan sadeeda yuslih lakum aamalakum wa wamay yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan adzima amma ba'd fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bij'a wa kullu bid'atin dhalalah wa hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sejarah yahudi yaitu suatu kaum yang Luar biasa ya, bagaimana Pembangkangan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan pembangkangan mereka terhadap nabi-nabi mereka Yang kita tahu bahwasanya Di akhir-akhir ini Kaum Yahudi ya, Begitu gotolnya untuk Membantai Saudara-saudara kita Yang ada di Palestina. Namun sungguhnya Apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita Pembunuhan terhadap orang tua ataupun anak-anak atau para wanita ya, tanpa pandang bulu adalah perkara yang lumrah bagi orang-orang Yahudi karena, karena orang Yahudi adalah kaum yang sangat bejat yang memiliki sifat-sifat yang sangat buruk yang telah Allah sebutkan buruknya sifat-sifat mereka, pembangkangan mereka dalam Al-Quranul Karim ya, dalam banyak ayat ada satu sifat yang sangat menakjubkan yang mereka miliki yang menunjukkan bejatnya mereka yang Allah ulang-ulang sifat tersebut Penyebutan sifat tersebut dalam Al-Quran, sifat tersebut yaitu mereka hobi membunuh para nabi. Wa qotullahumul kata Allah dan mereka membunuh para nabi. Ya qotluna Allah mereka membunuh nabi-nabi Allah Subhanahuwataala. Kulfalimakotal tumuhum kenapa kalian membunuh nabi-nabi tersebut? Ya. Oleh karenanya para hadirin alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita Uh, perhatikan Maka sifat mereka ini Hobinya membunuh para nabi Padahal nabi-nabi tersebut Mereka tahu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Lantas mereka nekat membunuh nabi-nabi tersebut ya, Bagaimana lagi dengan kaum muslimin Menakjubkan jika ada nabi yang diutus kepada mereka Dan tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki Mereka bunuh nabi tersebut kalau kita diutus kepada suatu kaum Suatu kampung Kampung tersebut hobinya bunuh ustaz gimana kira-kira kiranya Ini kaum hobinya bunuh nabi Ada kadang disebutkan bagaimana mereka Dengan bangga mengaku telah membunuh Nabi Isa Karena Nabi Isa tatkala diutus kepada mereka Tidak sesuai dengan Nafsu mereka Mereka sedang ditindas oleh bangsa Romawi Kemudian mereka harapkan Yang datang adalah seorang nabi Yang akan menjadi raja Yang akan Membuat mereka unggul di hadapan orang-orang ramawi. Ternyata yang diutus Nabi Isa alaihissalam yang memperbaiki tauhid mereka dan perbaiki ya, akhlak mereka. Mereka tidak suka nabi seperti ini. Ya. Hanya membicarakan apa namanya tauhid kemudian akhlak, Tidak mengajak mereka untuk menggulingkan orang-orang ramawi. Tetapi kalau mereka dapati nabi yang model begini tidak mereka setujui, maka mereka pun berusaha membunuh nabi nabi Isa dan mereka mengatakan inna qatalta Isa ibn Maryam Rasulullah sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah Subhanahu wa taala namun Allah bantah Allah mengatakan wa ma qatalu wa ma salabuhu mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalib Nabi Isa barafa'ahu Allah ilaih akan tapi Allah mengangkat Nabi Nabi Isa alaihi salam ke langit makanya sifat ini saja sudah cukup bagaimana mereka berani membunuh para nabi-nabi Allah ya, mudah bagi mereka bagaimana lagi dengan hanya sekadar anak-anak yang ada di uh, pada kaum kaum Muslimin. Para hadirin yang matilah Subhanahu Wa Taala. Uh, Orang-orang Yahudi memiliki uh, banyak nama dalam Al-Quran. Allah terkadang menyebut mereka dengan Bani Israel. Allah terkadang menyebut mereka dengan kaum Musa dan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka dengan Ahlul Kitab. karena mereka beriman dengan Taurat dan sering Allah menyebutkan mereka dengan nama Yahud orang-orang Yahudi dan terutama penyebutan dengan nama-nama Yahudi ini sering Allah sebutkan fi ma'radiz-zam tatkala Allah mencela mereka dan menyebutkan keburukan-keburukan mereka seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa qalatil yahudu uzairun ibnullah orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah ini tatkala uh, mereka dia ya, menganggap uzair anak Allah maka Allah sebut mereka dengan nama Yahudi kemudian contohnya seperti Allah berfirman waqalatin nasara waqalatil yahudi wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah ini Allah bantai mereka bahwasanya Allah kalau mereka adalah kekasih Allah kenapa Allah mengazab mereka Kemudian contohnya mereka mengatakan wa qalatil yahudu yadullah maglulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah ya terbelenggu. Jadi tatkala Allah menyebutkan dengan dengan nama Yahudi dalam sisi pencelaan terhadap mereka. Contohnya lagi Allah berkata, "Qul ya hadu in za'amtum annakum auliya'u lillahi min dunin nas fatamannul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, "Qul Ya ayuh ladhina hadu. Hai orang-orang Yahudi. Kalau kalian menyangka bahasanya kalian adalah wali-wali Allah. Adapun selain kalian bukan wali-wali Allah. Maka mintalah kematian. Kalau kalian menyangka bahasanya kalian pasti masuk surga, Maka mintalah mati. Ini kuntul sadiqin. Kalau kalian benar benar benar, atau jujur dalam pengakuan tersebut. Namun kita dapati orang Yahudi lah orang yang paling takut mati. Kalau sendiri mereka yakin masuk surga dan mereka adalah apa namanya Sya'ibullahil Mukhtar adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahuwataala, tapi sudah mati aja. Namun ternyata mereka justru ingin berangan-angan hidup seribu tahun, tidak ingin mati. Ini menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka hanyalah kedustaan. Dari sini para hati dah mati oleh Subhanahuwataala. Nama mereka yang paling cocok, yang paling cocok adalah Yahudi, dan tidak kita menggunakan nama mereka dengan Nama Israel sebagaimana yang sering disebutkan oleh orang-orang sekarang. Benar. Sekarang mereka membuat negara namanya Israel. Ya. Namun Israel adalah nama yang, yang mulia. Israel adalah nama yang mulia. Nama Nabi Yakub AS yang artinya adalah hamba Allah. Artinya kekasih Allah. Jangan-jangan kita mengatakan misalnya terlaknat Israel. Memang benar maksud kita adalah negara Israel. Karena dalam sejarah Yahudi nanti disebutkan mereka ada terpecah mereka menjadi dua sebagian mereka membangun kerajaan dengan nama kerajaan Yahudi Yehuda dan sebagian mereka membangun kerajaan dengan nama kerajaan Israel Daulat Israel akan tapi tatkala kita mengatakan Israel terlaknat maka khawatir disalahpahami lebih baik kita menggunakan lafal yang disepakati yaitu lafal Yahudi orang Yahudi terlaknat misalnya al-maqdub alaihim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang Yahudi. Karena Allah Taala menyebut nama istilah Yahudi Allah sebutkan dalam kebanyakannya dalam sisi penceraan terhadap mereka. Adapun Israel yaitu Yakub alaihissalam ya adalah nama yang mulia dan maknanya juga mulia. Para hadirin yang terhormatilah Subhanahu Wa Taala, kita akan berbicara tentang sejarah Yahudi pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya kita tidak punya waktu ya, ya untuk membahas tentang eh, bagaimana akidah mereka dalam Taurat dalam juga dalam kitab apa namanya, Taurat atau perjanjian lama dalam Injil yang dijetak sekarang demikian juga dalam kitab mereka Talmud ya, sebenarnya kalau membahas tentang akhidah mereka, dalam Taurat dan Talmud juga butuh pengajian yang yang sangat panjang, namun pada kesempatan ini kita hanya menyebutkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi sejarah mereka, sampai mereka mendirikan negara Israel Raya Ikhwanifillah Zani Allahu Iyakum Sebentar ya, ini saya apa, butuh buku dari karangan ya, Al-Qadah ya, tadi baru-baru saja programnya rusak, gak bisa dibuka, mudah-mudahan bisa dibuka sebentar. Kita tahu bahwasanya e, kisah Yahudi, sejarah Yahudi dimulai dari e, kehidupan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang tadinya tinggal di Palestina dengan istri-istrinya dan dengan 12 anaknya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam dialah yang dikatakan dengan Israel. Ya. Dia adalah anak dari Ishak bin Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, ya, kita tahu. E, pertama kali menikah dengan Sarah, menikah dengan Sarah kemudian e, menikah bertahun-tahun akan tapi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak. Disebutkan dalam hadis terkala Ibrahim alaihissalam melewati e, negeri Mesir, terkala itu bersama istrinya Sarah dan Sarah adalah wanita yang sangat cantik jelita Maka terkala itu raja Mesir adalah raja yang Matanya jelalatan, dia memiliki intel-intel untuk mencari wanita-wanita yang cantik. Maka dia menugaskan intel-intelnya untuk berburu wanita-wanita cantik. Setiap ada wanita cantik lewat, maka ditangkap. Dan Ibrahim tahu istrinya adalah wanita yang cantik jelita, Sarah. Maka lewatlah Nabi Ibrahim bersama Sarah. Dan Ibrahim tahu akan hal ini, bosnya istrinya akan diambil. Maka dia mengatakan kepada istrinya, Kalau mereka bertanya, maka aku akan mengatakan, Hadi uhti, ini adalah saudariku. Hadi uhti fil islam. Bukan saudara Sedara, seibu tetapi saudara se-islam. -se Karena Ibrahim mengatakan tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali kita berdua wahisarah. Ya. Jadi di zaman itu seluruh manusia musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim dan Sarah ya, e bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya kalau Ibrahim mengatakan inilah istriku. Maka bisa jadi dia dibunuh, diambil istrinya secara paksa. Namun kalau dikatakan saya adalah saudaranya dia selamat. Ya. Maka benar ternyata para intel tersebut datang. Kemudian bertanya ini siapa? Dia bilang ini hati Ukti, saudariku. Maka dibawalah Sarah pergi menemui sang raja. Dibawa ke kamar sang raja maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa pada kali itu. Kemudian sang raja pun berusaha untuk mendekati sang mendekati Sarah dan ingin ya tentunya menggauli Sarah. Maka tiba-tiba tangan sang raja terbelenggu, terbelenggu tidak bisa bergerak maka kemudian dia berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar membuka belenggu kedua tanganku dan aku tidak akan mendekatimu." Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedua tangan, kedua eh, belenggu kedua tangan raja tersebut terlepas. Begitu terlepas, sang raja menyelisih janji, "Kenapa saking cantiknya Sarah?" Maka dia pun ingin mendekati, ingin mendekati. Maka tangannya terbelenggu lagi lebih, lebih keras daripada sebelumnya. Maka dia bilang Saro, tobat saya. Berdoa kepada Allah supaya terlepaskan belenggu kedua tangan saya dan saya tidak akan mendekati lagi. Saro berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kedua tangannya terbelenggu, dia tidak sabar lagi melihat kecantikan Saro. Dia ingin menerkam Saro. Ternyata terbelenggu lagi ketiga kalinya. Kemudian kali ini terbelenggunya lebih keras lagi daripada sebelumnya. Maka dia mengatakan, Wahai Sarah, berdoalah kepada Allah untuk membuka kedua, Kepada Tuhanmu untuk membuka kedua, Belenggu kedua tanganku ini, Dan ini seterah, Saya tidak, laki, tidak akan lagi mendekatimu. Maka Sarah berdoa, Maka terbukalah, Belenggu kedua, Tangan sang raja, Kemudian sang raja memanggil anak buahnya, kemudian mengatakan, Kalian tidak mendatangkan kepada aku seorang wanita, Tetapi kalian telah mendatangku, mendatangkan kepada aku, Syaitan perempuan. Maka kemudian Sarah pun, Dilepas, dan sang raja memberi hadiah kepada Sarah. Hajar. Hajar adanya adalah pembantu siapa? Pembantu Sarah. Rupanya para hadirin rahimatillah Subhanahu wa setelah itu Nabi Ibrahim pun hidup bersama Sarah bersama istrinya Hajar, eh, istrinya Sarah dan pembantunya Hajar. Namun bertahun-tahun tidak juga punya anak. Sarah pun kasihan melihat Ibrahim suaminya ini menghendaki punya anak enggak punya punya anak. Akhirnya dia ini izinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya. Siapa? Hajar. Ya, jadi Saroh mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Ya tidak. Lo ketawa semua. <laughs> Akhirnya setelah itu menikah dengan Hajar. Hajar punya anak siapa Ismail. Ketika punya anak Ismail, kemudian Saroh pun cemburu. Akhirnya Nabi Nabi Ibrahim Alaihissalam membawa Hajar bersama putranya Ismail ke Mekah. Diletakkan di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Dekat Kaabah. Dekat tempat akan dibangunnya Kaabah. Kemudian, akhirnya tidak lama kemudian, Sahra pun punya anak. Siapa namanya? Ishaq. Ishaq, Ishaq ini nanti punya anak, diantaranya adalah Ya'kub. Ya'kub alaihissalam, dia disebut dengan Israel. Kemudian Yakub ini juga akhirnya punya empat orang wanita dari empat orang wanita ini dia memiliki dua belas anak. Jadi empat orang wanita dia memiliki dua belas anak. Dan ini termaktub dalam dan ini termaktub dalam perjanjian lama dalam Injil yaitu dalam Alkitab perjanjian lama Kitab Kejadian 22b ayat ke 26 puluh Empat istri Yakub yang pertama adalah Leah. Dia memiliki enam orang anak Yaitu Ruben Simon Lawi Yahuda Isakhar Dan Zebulon Anaknya berapa? Enam orang Istri yang kedua namanya Rahil Dan ini merupakan dia punya dua orang anak saja Yaitu Yusuf dan Binyamin Jadi Yusuf dan Binyamin ini satu ibu kandung Oleh kerana dua orangnya dimusuhi oleh Sepuluh orang lainnya Sebagaimana dalam surat Yusuf Karena lain ibu yang ketiga Zilpa yang merupakan ibu dari God dan Asyer. Dan yang wanita keempat namanya Bilhah yang merupakan anak ibunya dari anaknya dua orang namanya dan kemudian Naftali. Ini termaktub dalam termaktub dalam e, perjanjian lama ya, Injil yang ter, yang ter, dicetak sekarang ini. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ya, ini dalil bahwasannya. ini sekadar intermezzo. bahwasanya Orang-orang kafir yang mereka Memerangi poligami Mereka mengatakan Rasulullah SAW Muhammad adalah Rajulun Syahwani Seorang yang beritahu nafsu ingin punya istri banyak Kemudian Atau kaum muslimin adalah Islam adalah syariat yang ingin memuaskan syahwat Para lelaki yang membolehkan Istri lebih dari satu Kita katakan bahwasannya poligami sudah ada Di syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW Poligami bukan, bukanlah merupakan produk baru Islam Tapi dia sudah ada sejak zaman dahulu sebagaimana dalam kitab suci kalian seperti nabi yakub alaihi ternyata istrinya ada berapa empat kemudian nabi ibrahim alaihi istrinya bukan cuma dua bukan cuma sarah dan hajar disebutkan dalam kitab uh, perjanjian lama ya saya bacakan teksnya dalam perjanjian lama kitab perjanjian 25 ayat 1 sampai ayat 2 abraham mengambil pula seorang istri namanya ketura siapa Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimron, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah. Jadi Nabi Ibrahim istrinya bukan cuma dua ya. Itu satunya lagi siapa? Ketura. Jadi ini perkara ya, bukan perkara yang baru tentang masalah uh, poligami. Bukan produk baru Islam, tapi dia sudah ada. Belum lagi kita bicara tentang Nabi Sulaiman, Alaihissalam yang istrinya banyak. Nabi Daud, Alaihissalam yang istrinya apa? Banyak. Maka kenapa kalian kemudian? mencela syariat poligami, seakan-akan dia syariat yang terhina, padahal tidak Nabi-Nabi kalian terdahulu juga telah melakukan poligami, kita kembali kepada sejarah Nabi sejarah Nabi eh, Bani Israel, maka Yakub alaihissalam punya anak, 12 ya. maka terjadi kecemburuan diantara anak-anak tersebut, ternyata Yakub alaihissalam menyayangi Yusuf dan Binyamin Yusuf ahuhu ahabu ilai ila abina minna wanahnu usbah mereka mengatakan kok bisa ayah kita lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin padahal kita lebih banyak dan benar Yusuf dan Binyamin cuma dua orang bersaudara satu ibu sementara yang lain tadi ada yang enam ada yang berapa jadi gabung mereka gabung kemudian membenci Yusuf dan Binyamin cemburu akhirnya mereka membuat makar sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf sampai akhirnya Nabi Yusuf kemudian dimasukkan dalam sumur kemudian akhirnya jadikan budak kemudian dijualah Nabi Yusuf sebagai budak dibeli oleh Kerajaan Mesir sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang menteri di benda harawan yang ada di uh, kerajaan Mesir dan disinilah awal dari uh, awal dari sejarah Bani Israel. Maka setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang yang tersohor dan menjadi orang yang terpandang di kerajaan Mesir, maka dia pun meminta agar orang tuanya semua dan seluruh keluarganya datang ke Mesir. Ya, sebagaimana Uh, Nabi Yusuf alaihi dalam Al-Qur'an disebutkan waja'abikum minal badwi mimba'adi annazaga asyaitonu baini wa baina ikhwatihi ya dan Allah telah mendatangkan kalian dari kehidupan badui jadi uh, Nabi Yaqub dan anak-anaknya 12 serta istri-istri nya keluarganya mereka tinggal di Palestine dengan kehidupan badiah yaitu kehidupan apa bercocok tanam dan mengurusi kambing-kambing hewan-hewan -kambing, ya, ternak kemudian mereka pindah ke Mesir yang kita tatkal itu, tatkal itu kehidupan Mesir peradabannya lebih tinggi daripada peradaban Palestin, kerajaan kemudian kehidupan mewah kehidupan perkotaan maka mereka pun tinggal di Mesir. Di sinilah mulai uh, sejarah Bani Israel. Jadi Bani Israel artinya anak-anak Israel, anak-anaknya Israel. Bahasa Arab Banu artinya anak-anak Israel, yaitu Yakub alaihissalam. Berarti Bani Israel 12 itulah yang disebut dengan Bani Israel. Seluruh orang-orang Yahudi keturunan dari 12 orang ini. Jadi suku Yahudi cuma berapa? 12. Ini suku utama mereka, 12 dari 12 bersaudara ini. Ada keturunan Nabi Yusuf, ada keturunan Binjamin, ada keturunan Yahuda, ada keturunan semuanya, ya, 12 anak. Maka itulah asal muasal keturunan Yahudi. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, mereka pun hidup dengan menyenangkan tatkala Nabi Yusuf alaihi masih hidup. Namun akhirnya kemudian Nabi Yusuf meninggal dunia. Dan kita tahu bahwasanya Akbat orang-orang Mesir. Tatkala itu orang-orang yang musyrikin, bukan orang-orang bertauhid, ya, bukan orang-orang yang bertauhid. Ya, mereka e, mengingkari e, tauhid. Ya, akan tapi Nabi Syekh Alisalam mereka hormati karena Nabi Syekh Alisalam pernah berbuat baik kepada mereka. Sehingga tatkala Nabi Syekh Alisalam meninggal, maka mulailah orang-orang Mesir menindas Bani Israel yang beranak pinak di kota di Mesir. Jadi mereka diberi tempat untuk tinggal beranak pinak di pinggiran kota Mesir. Tatkala Nabi Yusuf masih hidup, mereka masih dihargai. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, mulailah mereka diintimidasi oleh kerajaan Mesir. Mulailah dijadikan budak, diperbudak oleh mereka. Dan ini berlangsung lama, berlangsung lama. Disiksa. Yudhah bihuna abenahum, yudhah bihuna abenahum, ma'asyath yunanisa, wa fidali kum balahum, nirob dikum alim. Dan ini merupakan ujian yang sangat besar. Anak-anak laki-laki dibunuh. Ya, yang perempuan dibiarkan hidup. Sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Musa AS. Lahirlah Nabi Musa. Di suatu zaman. Ya, tatkala itu. Kemudian Nabi Musa AS. Sebagaimana kita tahu ceritanya Nabi Musa AS. Akhirnya. tatkala lahir. Maka Allah memerintahkan sang ibu. Untuk meletakkan Nabi Musa. Di tabut semacam dalam keranjang. Kemudian dilepaskanlah tabut tersebut. Ke Sungai Nil, ya, karena Fir'aun sedang ingin bunuh siapa? Ingin bunuh anak-anak Bani Israel yang lahir akan dibunuh. Akhirnya dilepaskanlah Nabi Musa dalam keranjang melewati Sungai Nil. Ternyata keranjang tersebut mampir di kerajaan Fir'aun. Mampir di kerajaan Fir'aun. Faltakatahu alu Fir'aun tiyakun alaum adu wahazana. Ternyata keranjang ini didapati oleh istrinya Fir'aun. Kebetulan istrinya Fir'aun tidak punya anak, maka dia rindu ingin punya punya anak. Begitu mendapat keranjang tersebut, dia buka ternyata isinya anak dari Bani Israel. Kenapa? Kulitnya beda. Tidak sama dengan kulitnya orang-orang Mesir. Dia tahu ini anaknya Bani Israel. Maka jatulah, jatuh cintalah dia kepada anak tersebut. Sementara Fir'aun begitu tahu ini anak Bani Israel ingin dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun sudah mengutus orang-orang untuk membunuh anak-anak Bani Israel. Tadkala Fir'aun ingin membunuh Musa si kecil Musa alaihissalam. Istrinya mengatakan, La takutuluhu hasal ia nfa'ana atau natakhidahu walada jangan kau bunuh dia wahai suamiku. bisa jadi ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari atau kita menjadikan dia sebagai anak anak angkat akhirnya firaun pun mengalah sama istrinya antum bayangkan firaun yang begitu bengis yang begitu jahat ngalah sama istrinya apalagi antum <laughs> akhirnya sudah. Yang ngalah sama istrinya udahlah namanya kata orang jenderal tuh kalah sama istri jenderal ya kalah sama istrinya sama orang dia jahat, sama istrinya dia nunduk-nunduk. Tidak -nunduk, ya, berani sama istrinya. Oleh karena para hadirnya, terakhir Nabi Musa pun dipelihara di kerajaan Mesir sebagai anak angkat dengan dengan kondisi terpandang. ya. ya sebagaimana disebutkan setelah Nabi Musa kecil, kemudian Fir'aun beri perhatian terhadap Nabi Musa. Maka dipanggil orang-orang untuk menyusui Nabi Musa, ibu-ibu negeri untuk menyusui Nabi Musa. Namun semuanya tidak ada yang disukai oleh Musa. Wa haramna alaihil marazi. Allah menjadikan Nabi Musa tidak suka dengan semua ya, susuan dari ibu-ibu negeri tersebut. Di disusuin Musa enggak enak, semuanya enggak enak, semuanya enggak enak. Sampai akhirnya datang ibu aslinya. Saat kala ibu Nabi Musa datang, maka Nabi Musa pun cocok. Kemudian dia pun menyusui dari ibunya. Maka Allah mengatakan, "Faraj'anaka ila ummika, kaitaqra'ainuha wa la tahzan." Kami pun kami pun mengembalikan engkau kepada ibumu. Akhirnya ibunya pun Dijadikan pekerja oleh Fir'aun untuk menyusui Mu, Musa padahal ibunya sendiri. Maka berpindahlah ibu Nabi Musa ke kerajaan. Fir'aun hidup dengan penuh kemewahan. Di, di, dihormati dan Nabi Musa pun tumbuh dengan dihormati. Fir'aun tidak sadar bahawasanya dia sedang memelihara singa yang akan memakan dia. Dia tidak sadar. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nabi Musa AS kemudian akhirnya diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang rasul. Kemudian Nabi Musa AS mendakwahi Fir'aun. Mendakwahi Fir'aun. Kisahnya panjang sebagaimana pernah saya ceritakan dalam kajian tersendiri tentang kisah Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun pun menentang Nabi Musa. Dan Allah SWT menurunkan banyak mu'jizat kepada Nabi Musa. Saya tidak tahu ada seorang Nabi yang diberikan mu'jizat paling banyak seperti Nabi Musa AS. Walauqada ataina Musa tisa ayatin bayinatin fas'al bani Israel. Ikhjaz ahum. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa sembilan ya, ayat, 9 mukjizat. Banyak sekali mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari tongkat yang dilemparkan menjadi ular, dan ini disaksikan oleh orang-orang Mesir dan disaksikan oleh bani Israel. Bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular betulan dan makan ular-ular yang, yang kecil. Kemudian Nabi Musa terkalah mengeluarkan tangannya maka keluar cahaya. Bayangkan zaman dahulu tidak ada lampu. Ya. Tahu-tahu keluar cahaya ini kan mukjizat luar biasa keluar cahaya dari apa? tangan nabi nabi Musa alaihi salam. Kemudian tatkala Firaun ngayal dan membangkang, maka kemudian Allah berikan ujian-ujian kepada Firaun ya. Tufan diberikan angin topan, angin topan tersebut masuk ke negeri Mesir menghancurkan sawah ladang orang-orang Mesir sementara sawah ladang Bani Israel selamat semuanya. Ini kan mukjizat. Yang dilihat eh, saya saya katakan saya memfokuskan bukan cuma kepada Bani bukan cuma kepada pengikut Fir'aun. Demikian juga bani Israel. Bani Israel juga menyaksikan semua mojiza tersebut. Menyaksikan bagaimana nabi eh, topan angin topan dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghantam ladang-ladangnya orang-orang Mesir sementara ladangnya bani Israel selamat. Kemudian apa? Waljarot. Kemudian Allah kirimkan juga belalang memakan tanaman-tanaman orang-orang Mesir. Sementara tanaman Bani Israel selamat. Ini menakjubkan mukjizat. mu'jizat. Kemudian Allah kirimkan kutu-kutu mengganggu mereka. Orang-orang Bani Israel selamat. Kemudian Allah kirimkan kodok-kodok. Banyak sekali kodok. Banyak sekali kodok. Kami disini oleh tafsir bahawa kodok tersebut berhamburan di tempat-tempatnya orang Mesir. Sampai orang Mesir tidak berani buka mulut. Kalau mereka mangap begini, langsung kodoknya masuk. Jadi mereka tidak berani mereka bilang musa tolong langgisi hilangkan kodok-kodoknya. Mereka ngeyel. Allah berikan air apa darah sungai mereka yang mengalir di bagian bani Israel jadi darah, sementara eh, di, di kaum kaum, kaum firaun jadi darah, sementara di bani Israel tetap air segar. Ini semua mojisat yang dilihat oleh dilihat oleh firaun dan juga dilihat oleh bani Israel. Intinya firaun tetap tidak beriman kepada nabi musa dengan kesombongannya, maka firaun ingin membunuh Nabi Musa dan ingin membunuh kaumnya maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kabur Bani Israil Anasribi ibadi fadhrib lahum fil bahri yabasa la takhaf daraka wala takha. Maka Nabi Musa pun keluar di malam hari bersama Bani Israel di malam hari keluar meninggalkan kota Mesir yang di situ ada orang tua, ada anak-anak, ada wanita, kenapa? Karena ingin dikejar oleh Firaun. Orang-orang Yahudi sekarang ini mereka dalam sejarah mereka, mereka mengatakan jumlah, jumlah Bani Israel yang keluar pada waktu itu dari Mesir, untuk meninggalkan Mesir yang dibawa oleh Nabi Musa, jumlahnya sekitar 600 ribu orang atau 700 ribu orang? Jumlahnya sekitar berapa? 700 ribu orang. Namun ini dibantah oleh para ulama, karena mereka mengatakan waktu Yakub dan anak-anaknya masuk ke Mesir, jumlah mereka 70. Jadi Yakub istri-istrinya, anak-anaknya ya. Dan ya mungkin ada keluarganya, tanda tantanya ada keponakannya, semuanya 70 orang. Waktu pertama kali masuk di, di Mesir. Kemudian disebutkan oleh ahli sejarah Yahudi. Eh, Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir. Dalam waktu sampai zaman Nabi Musa, sampai Nabi Musa keluar. Itu jarak hidup mereka 450 tahun. Sekitar 450 tahun. 450 tahun kira-kira 5 generasi. Kira-kira 5 generasi atau 6 generasi. Maka mustahil dari bilangan 70. Kemudian menjadi 700,000 dalam waktu 6 generasi. Atau lima? Generasi. Berarti satu orang punya anak banyak ya. Sampai bisa dari 70 menjadi berapa? 700 ribu. Berarti berapa kali lipat tuh, 70 sampai 700 ribu? 70, 10 ribu ya. 10 ribu kali lipat. Jadi dalam waktu lima generasi, satu orang sudah bisa berkembang menjadi 10 ribu. Ini mustahil. Kenapa? Orang-orang Yahudi ingin menggambarkan bahwasanya kami itu banyak sekali. Kami itu banyak sekali, kami bukan kaum yang sedikit. Kenapa? Karena kita ada dapati sekarang, orang-orang Yahudi yang ada sekarang di Israel, modelnya bermacam-macam. Asalnya orang Yahudi, mereka adalah kaum yang menjaga bangsa mereka. Tidak mau menikah dengan bangsa luar. Namun, tatkala mereka, musyattatin, tatkala mereka ditindas, sehingga mereka berpencar-pencar ke berbagai macam negara dan daerah, akhir terjadi pernikahan dengan bangsa-bangsa lain. Yahudi lelaki menikah wanita dari yang lain, kemudian wanita Yahudi dinikahi oleh apa? Lelaki dari bangsa lain sehingga akhirnya muncullah, yaudh yaudi model baru. Ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang negro, ada yang sipit, ada yang ini. Yahudi sekarang berbagai macam modelnya. Sehingga kesucian unsur kemurnian unsur Yahudi sekarang ya masih diragukan oleh para ulama kaum Muslimin. Diragukan. Namun mereka ingin mengesankan semua yang untuk membela mereka mereka tidak jadi masalah. Yang penting entah bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi yang penting masuk dalam kerajaan kita. Dan mereka mengatakan kita asalnya banyak. Ya, di mana-mana ada Yahudi. Namun yang benar, setelah mereka keluar dari Mesir, tidak mungkin sampai 700,000 orang. Dan itu jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut. Jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut. Bagaimana belum lagi ada anak-anak dan orang tua. Bagaimana kemudian mereka bisa berjalan dalam waktu yang cepat. Dan ini perkara yang sulit dibayangkan. Kemudian Fir'aun di pagi hari atau di siang hari. Tahu bahawanya Bani Israel sudah keluar. Ya, maka Firaun pun mengejar. Mengejar uh, Musa dan pengikutnya. Kedapatannya di mana? Di Laut Merah. Kedapatan di Laut Merah tatkala uh, uh, kedua kelompok saling melihat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara al-jam'ani qala ashhabu Musa inna la Tatkala dua kelompok sudah saling melihat Kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Musa sudah saling melihat. Maka tatkala itu mulai muncul ngayal pertamanya Bani Israel. Bani Israel ini kelompok yang paling ngayal. Bangsa yang paling ngayal. Nanti akan kita sebutkan. Padahal Nabi Musa mu'jizatnya sangat banyak. Namun mereka selalu ragu dengan Nabi Musa. Selalu ngayal. Di antara bentuk ngayalan pertama. Begitu saling melihat antara kelompok Fir'aun dengan kelompok Nabi Musa. Kalau adhabu Musa maka berkatalah para pengikut nabi Musa innallamudrakun kita bakalan ketangkap wahai Musa. Kenapa di hadapan mereka ada laut merah sementara di belakang mereka ada pasukan Firaun. Mau lari ke mana kita? Para ulama menyebutkan mereka mengejek nabi Musa. Mana Musa katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Sekarang mau ke mana? Innallamudrakun kita bakalan ketangkap. Jadi mereka mengucapkan kalimat tersebut dalam, dengan kondisi mengejek nabi Musa alaihi salam. Maka nabi Musa membantah kata nabi Musa, "Kalla, inna ma'i sayahdin." Sekali-kali tidak. Mereka tidak akan menangkap kita karena bersamaku, aku, dan dia akan beri petunjuk kepada aku. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut merah dan ini dilihat oleh Bani Israel. Ini saya ingin sampaikan bahasanya Bani Israel melihat mujizat yang luar biasa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya. Begitu dipukulkan tongkatnya maka laut pun terbuka. Fān falakā fākānā kullu firkin k taudil adīm. Maka terbelahlah lautan tersebut dan masing-masing dari belahan lautan tersebut seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya bukan lari lurus tapi air tetap mengalir ke arah atas. Jadi air tetap apa? Mengalir seperti gunung yang menjulang tinggi. Jadi Allah tidak menghentikan lautan tersebut tapi lautan tersebut mengalir. Tapi arahnya ke mana? Ke atas. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibn Kathir Rahimahullah. Maka yang terbuka bukan cuma yang seperti di film, cuma begini. Tapi dua belas bukaan. Dua belas apa? Dua belas bukaan. Jadi dua belas jalan. Jadi laut terbelah dengan dua belas. Ada air satu. Jadi airnya gini begini. Jadi seperti ada lorong-lorong. Ada dua belas. Dua belas lorong. Kemudian juga kata Ibn Qasir rahimahullah. Dua belas lorong tersebut. Dan air yang menghalangi lorong satu dengan lorong yang lainnya. Seperti uh, syubah. Apa namanya bahasa Indonesia ini? Seperti ada bolong-bolong. ya Apa namanya? Cuba huh? kalau bahasa ini. Hah? Iya jinilah. Tapi berarti jaring-jaring itu ada apa? Lubang-lubangnya. Jadi air tersebut ada lubang-lubangnya, sehingga mereka bisa saling melihat antara satu suku dengan suku yang lainnya. Saling bisa saling melihat, sehingga mereka bisa tenang. Oh, saudara kita tidak meninggal. Jangan-jangan sudah tewas yang lainnya. Kita saja yang selamat. Jadi Allah membuat Lautan tersebut terbelah seperti ada lorong-lorong dan ada bolongan-bolongannya sehingga mereka bisa saling. Ini menakjubkan, luar biasa. Mengajit luar biasa ini. Ini tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi sesudahnya. Kemudian apa? Allah menjadikan tanah tersebut iabasa, ya kering tiba-tiba. Sarungnya kan namanya. Kalau kita jalan di pantai, ya, lembek dan kaki kita sering kecoblos ya ke dalam pantai tersebut. Tapi tidak Allah menjadikan tanah tersebut langsung kering sehingga mudah untuk dipijak oleh bani. Israel. Ini semua dilihat oleh Bani Israel. Maka kemudian mereka pun akhirnya berhasil melewati Laut Merah. Dan sudah ber... Ini juga dilihat oleh Fir'aun dan pimpinnya juga melihat. Oh, Musa hebat sekali. Laut ini kan mereka juga lihat. <laughs> Wah, ini gimana ini? Laut terbelah Kemudian jadi 12 lorong. Masuk semua begitu. Sampai di ujung, Nabi Musa ingin membukulkan tongkatnya ke lautan supaya laut kembali lagi. Allah tegur. Kata Allah, wa'trukil bahra rahwan innahum Jundum mugrakun. Biarin air. Jangan-jangan dipukul. Biarin aja, Mereka akan tenggelam. Allah punya skenario sendiri. Allah punya rencana. Dan benar. Jadi lautan masih tetap terbuka. Tidak tertutup. Setelah itu, Fir'aun dan bala tentaranya bingung. Masuk atau tidak ini? Bingung. Akhirnya Fir'aun bilang, masuk! Kata mereka, oh kamu dulu. Kamu kan Tuhan di luar. <laughs> Intinya, alitafsir-alitafsir alitafsir, mengatakan demikian. Jadi terjadi dialog antara Fir'aun dengan apa? Bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun tajallada. Dia pun Ah gimana lagi harus jalan <laughs> saat itu dia, dia keangkuhan dia kan angkuh dia tidak ingin rendah di hadapan apa di hadapan kaumnya kalau dia mundur kaum bukan tuhan melihat islam ini bisa dibunuh sama kaumnya akhirnya dia tajallada dadak dia pun aduh loh pede. kemudian dia nekat padahal dia tahu dia bakalan kampus tapi keangkuhan itu mahal maka dia pun jalan masuk ke dalam begitu masuk dalam lautan ternyata betul lautan tidak tertutup maka dia menipu kaumnya dia mengatakan lihat lautan tunduk kepada aku wah Benar ini, dia masuk, lenguanya ikut masuk Begitu sampai dalam Dipukullah tongkat, tongkat Nabi Musa ke lautan tersebut Maka ter, terbunuhlah mereka Mereka semua Tewaslah mereka semua, tidak seorang pun yang tersisa Lihat, ini sekarang Bani Israel Orang-orang Yahudi melihat bagaimana istilah, istilah kita saktinya Nabi Musa alaih salam Bagaimana itu tongkatnya begitu sakti luar luar biasa Setelah mereka selamat Disebutkan oleh Ibnu Kefir dan para ahli Tafsir yang lain. Timbulah ngayal berikutnya. Ini Bani Israel ini isinya ngayal doang. Ini bilang, ya Musa. Jangan-jangan Fir'aun belum mati. <laughs> jangan-jangan Fir'aun belum belum mati. Ya. Kita Fir'aun masuk di lautan. Mungkin jalan-jalan ketemu Nyiroro Kidul atau gimana? Nah, mereka bilang Fir'aun jangan-jangan belum mati. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar diselamatkanlah. Apa namanya? Jasad Fir'aun, maka Allah berfirman, "Fal yamanuna jika bivadeni kalita kunali man khalfaka ayat. Wainna kafiran mina nasian ayat inilah kau tidur. Maka kami pada hari ini pun menyelamatkan jasad Fir'aun, maka jasad Fir'aun pun diselamatkan oleh Allah untuk dilihat oleh bani Israel. Tuh sudah tewas Fir'aun, baru mereka percaya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Jadi setelah mereka uh, lolos dari kejaran Fir'aun. Apa yang mereka lakukan orang-orang Yahudi? Allah berfirman, "Wajawaznabi Bani Israil al-bahr." Kami telah menyelamatkan mereka untuk melewati lautan. Fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum. Tiba-tiba mereka bertemu dengan suatu kaum. Ya. Suatu kaum yang mereka sedang i'tikaf, sedang ukuf, sedang melazimi berhala-berhala. Jadi kaum ini lagi beribadah di berhala-berhala mereka. Apa kata kaum Musa? Qalu ya Musa ja'alna ilahan kama lahum Ya Musa bikinkan kita dong Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan. Subhanallah. Ini baru saja Allah baru saja menyelamatkan kalian. Sampai Musa, Musa mengatakan, "Qala a ghayrallahi abghikum ilahan 'alal 'alamin." Kalian ingin cari Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah memuliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Jadi saya heran bagaimana Luar biasanya keras kepalanya Bani Israel dan membangkangnya. Baru saja mereka melihat mujizat yang begitu banyak. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Keluar cahaya. Bagaimana? taupan, Kemudian Allah turunkan bagaimana? jarat, Belalang. Dan kodok dan macam-macamnya. Baru saja mereka melihat lautan terbelah. Dengan begitu menakjubkannya. Baru saja Allah nampakkan jasad Fir'aun. Mereka bilang cari Tuhan yang lain ya Musa. Ini kan luar biasa. Apa namanya? Ngeyelnya. Orang-orang Bani Israel. Para ulama menyebutkan. Kenapa Bani Israel begitu. Begitu bobrok akidah mereka. Dan begitu bejat akhlak mereka. Kata para ulama. Hal itu disebabkan. Karena mereka. Selama ratusan tahun. Ditindas oleh orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir. Dan orang-orang Mesir adalah musyrikin. Mereka adalah kaum musyrikin. Sehingga interaksi antara seorang. Muslim dengan seorang musyrik pasti memberi pengaruh. Terutama orang musyriknya sebagai penguasa. Terutama musyriknya menjadi apa? Penguasa. Sementara yang muslim adalah anak buah. Sehingga mereka sering melihat bagaimana orang-orang Mesir beribadah kepada berhala-berhala mereka. Bagaimana ritual-ritual ibadah mereka. Sehingga bukan hanya akhlak mereka yang ngaco, jadi keras kepala. Tetapi akidah mereka juga rusak. Akidah mereka juga rusak. Sehingga kita lihat sendiri dalam ayat tersebut. Tadkalah baru saja mereka selamat, mereka sudah minta Tuhan yang yang baru. Yang ini kemudian Nabi Musa pun uh, marah. Para hadirnya mati oleh S.W.T. Setelah itu Nabi Musa membawa mereka menuju ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa membawa Bani Israel untuk menuju ke mana? Ke Baitul Maqdis yaitu Palestina untuk hidup kembali di kampung nenek moyang mereka Yaakub. Alaihi salam. Akhirnya Allah sebutkan bagaimana perintah Nabi Musa kepada kaumnya untuk masuk di Baitul Maqdis. Sampailah mereka ke Baitul Maqdis. Tinggal masuk. Namun yang jadi masalah dalam Baitul Maqdis tersebut ada orang-orang yang kuat, ada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang kuat, kemudian gagah perkasa, maka Nabi Musa memerintahkan mereka Bani Israel untuk berjihad melawan bangsa-bangsa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala Wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuruni ni'matallahi alaikum. Tatkala Musa berkata kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Iz ja'ala fiikum anbiya. Tatkala Allah menjadikan bagi kalian nabi-nabi. Wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahada alamin. Dan Allah menjadikan kalian adalah muluka, maksud di sini adalah bukan raja-raja tapi adalah orang-orang yang Akhir memiliki, uh, memiliki istri, memiliki pembantu, ya Allah berikan nikmat kepada mereka, ya. Jadi dalam perjalanan nanti setelah mereka melalui perjalanan, tidak langsung sampai ke Betul Maqdis ya mereka tinggal setempat, menetap, kemudian berhenti, melanjutkan perjalanan sampai menuju ke Betul Maqdis ya. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa Ata'ku malam yukti ahadamin al alamin, dan Allah telah berikan kepada kalian yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Sebelum Nabi Musa merintahkan mereka untuk berjiat, Nabi Musa suruh mereka ingat tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Bukankah kalian dahulu ditindas oleh bani Israel, di oleh Mesir? Bukankah kalian dulu diperbudak oleh Mesir? Bukankah Allah telah menyelamatkan kalian? Bukankah Allah telah membela kalian? Sekarang ada tugas. Ya kaum itu, holal ardal mukadhasatallati kata lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian kepada baitul maqdis... Palestine yang telah Allah catat bagi kalian. Walatertedu Allah adabarikum fatong kalibu khosirin dan ingat jangan kalian mundur maka kalian akan mundur dalam keadaan merugi. Ini sekarang perintah jihad. Namun apa kata kaumnya, bani Israel? Kalu ya Musa inna fiha kauman jabarin. Kata mereka wahai Musa dalam kota tersebut ada orang-orang yang Kasar orang-orang yang hebat. Wa inna lannadukulaha hatta yahrujuminha. Kami tidak bakalan masuk sampai mereka keluar. Jadi mereka disuruh masuk berperang, mereka mengatakan, enggak. Ya Musa sudah kita tunggu aja sampai mereka keluar dulu. Ya kapan mau keluar? Memang mereka penduduk di situ. Kapan mau keluarnya? Jadi mereka ngaco. Jadi ngomongnya kita enggak kita enggak akan masuk. Tunggu mereka keluar dulu. Ya sekarang ini kita mau mengeluarkan mereka. Oh enggak duduk aja. Tunggu sampai mereka keluar sendiri. Ya kapan mau keluar? Sementara mereka penduduk tempat tersebut. Fa iyakhruju minha fa inna mereka sudah keluar baru kita masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alayhim yadkhulu alayhim Maka ada dua orang di antara mereka yang menasihati. Yang disebut oleh para ulama, mereka berriwayat adalah salah satunya adalah Yusha bin Nun. Satunya Kalibin siapa saya lupa, tapi satunya Yusha bin Nun. Dua orang ini menasihati Bani Israil, masuk. Kalau kalian sudah masuk, pasti menang." Yang penting bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, maka kalian akan menang. Wa'alallahi fatawakalu. Namun, tidaknya kalian bertawakal. Ingkuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban mereka? Kalu ya Musa, inna lannadkulaha abadan madamu fiha. Ya Musa. Kita tidak bakalan masuk selamanya. Sementara mereka masih di... Situ orang-orang hebat itu masih di situ orang-orang besar itu masih di situ kita tak bakal, bakalan masuk. Fadzhab antara buka fakatilah inna hauna kau Kalau kau ingin perang kau saja sama Allah pergi perang kita nunggu di sini. Ini kan ini luar biasa kurang ajarnya apa namanya bangsa Israel ya. membangkangnya membangkang sama Nabi mereka. Itu padahal Nabi mereka Nabi Musa yang mereka hormati yang mereka bangga banggakan. Namun mereka kurang ajar sama Nabi Musa. Kalau mau perang sudah kau sama Allah kita nunggu di sini cukup. Maka Nabi Musa mengatakan qala rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ketika Musa pun berdoa ya Allah aku tidak bisa mengatur kecuali diriku dan saudaraku Harun maka pisahkanlah aku ya kami dari kaum yang fasik maka Allah mengatakan qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatehuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin maka Allah mengatakan sungguhnya Baitul Maqdis menjadi haram bagi mereka Selama 40 tahun kemudian mereka tersesat di atas muka bumi ya, dan mereka tidak bisa keluar dari kesatan tersebut. Jadi Allah membuat mereka berputar-putar. Mereka di suatu tempat berusaha untuk keluar tapi kayaknya muter-muter di situ aja. Mereka ingin ke baitul al-makdis tidak bisa sampai. Allah hukum mereka karena mereka tidak mau berjihad. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kesir menyebutkan banyak ahlu tafsir yang menyebutkan tentang kisah siapa Jabarin tersebut. Yang benar mereka adalah orang-orang biasa manusia manusia biasa dari bangsa-bangsa yang lain selain bangsa bani Israel. Adapun perkataan sebagian orang bahwasanya yang ada dalam tersebutlah orang-orang raksasa, orang-orang ya. raksasa di antaranya ada namanya Oub bin Nuk atau Auj bin Nuk, gitu maknanya namanya aneh ya seorang raksasa yang ada di dalam baitul Maqdis di kampung tersebut yang tingginya 3,000 Tiga ratus tiga puluh hasta Tingginya berapa? 3.333 ribu Tiga ratus Hasta Kalau satu hasta itu kira-kira Setengah meter ini satu hasta Berarti kalau tiga ribu kira-kira tingginya dua kilo lah Tingginya berapa? Dua kilometer Sehingga ini yang membuat Bani Israel gak mau masuk Tapi gimana kita mau perang Laksasa besar kayak gitu Nabi ini semua dongeng tidak benar. Ada yang mengatakan akhirnya Nabi Musa berjalan dengan beberapa sahabat yang masuk ke Baitul Maqdis. Rupanya ada penduduk Baitul Maqdis era sastra tadi dia tangkap. Oh ini ya ditangkap, ditangkap semua itu, kayak kayak anak ayam masukkan kantongnya. Terus jalan ke rajanya Ni, nih nih ini siapa tidak tahu ini dilihat. Oh ternyata penyingut Nabi Musa. Ini semua dongeng tidak benar. Disebutkan bahawa ouch bin Nuk ini yang tadi 3333 sepertiga hasta ini atau 2 kilometer tingginya ini raksasa yang luar biasa, kalau dia lapar maka dia masukkan tangannya ke lautan kemudian dia ambil ikan hiu atau ikan paus dia ambil ikan paus, kemudian dia masak di matahari gini. setelah masak dia makan ini dongeng dalam ya. kartun kemudian Nabi Musa bagaimana cara bunuh ini kalau sebagainya orang, Allah mengatakan Naimusa akhirnya masuk dalam battle mark di sendirian. Bawa tongkatnya. Ternyata musuhnya terlalu tinggi. Siapa? Ouj bin Nuk tadi terlalu tinggi. 2 km. Bagaimana cara memperkelahi? Sementara Naimusa cuma sampai di kakinya bagian bawah. Sementara mata kaki Ouj bin Nuk tidak sampai sama. Bagaimana memukul siapa kalau begitu? <laughs> akhirnya katanya Naimusa pun megang tongkatnya. Kemudian dia loncat. tinggi. Akhirnya Dia pukul dia pukul mata kaki tadi. Deng, akhirnya jatuhlah raksasa tadi tewas tapi ini saya bilang dari film kartun, Tidak benar. Ini dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu karena berita-berita seperti di wajah ini bertentangan dengan hadis-hadis yang qohir. Di antara hadis-hadis yang qohir bahwasanya manusia tertinggi Nabi Adam alaihi salam, situnadhira'an tingginya adalah 60, 60 hasta. Walam yazil khalqu yamqusu hatta al'an. Kata Nabi sallallahu Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta dan senantiasa manusia semakin mengecil-mengecil sampai sampai sekarang. Ya. Ya. adapun oh bin nok yang 3000 hatta ini tidak benar bersedih, menyelisih hadis yang sahih. Jadi intinya Allah alam bisofa Musa tidak jadi masuk. Maka dia pun bersama-sama kaumnya tersesat dalam uh, dalam apa Masa tih tadi masa tersesat sehingga tidak tahu bagaimana mereka bisa bisa keluar. Dalam masa di mana mereka tersesat tersebut terjadi banyak mukjizat yang Allah sebutkan dalam Al Quran. Hari ini para hadirin amat tersembunyi. Di antara hikmah kenapa dalam Allah apa di, di, dalam Al Quran yang kalau kita baca setelah surat Al Fatihah maka surat pertama setelah Al Fatihah adalah surat Al, -Al Baqarah. Dan dalam surat Al Fatihah sendiri sudah disebutkan tentang Yahudi. Al Mukdub Aleihim siapa siapa adalah orang Yahudi. Ijma ahli tafsir yang dimaksud dengan Al Mukdub Aleihim yang kita baca dalam surat Al Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Yahudi ini bangsa yang sangat terbahaya. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita masuk surat al-Baqarah, maka Allah sebutkan tentang dua musuh yang sangat terbahaya. Yaitu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Allah pertama bercerita tentang surat orang-orang munafik di awal surat al-Baqarah. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah Bani Israel orang-orang Yahudi. Jadi dua musuh yang sangat terbahaya. Orang-orang munafik yang mereka KTP-nya Islam, namun tidak suka dengan syariat Islam. Dan yang paling pantas kita katakan orang orang munafik zaman sekarang orang orang liberal, orang liberal ini paling pas dikatakan orang orang munafik. Ya, hingga sampai mengatakan kawin apa namanya kawin uh, sejenis boleh. Bagaimana kawin sejenis boleh? Homoseksual boleh? Aneh seperti ini. Namun dengan pedenya dia mengatakan boleh nikah sejenis, yang berfakta perempuan lagi. Subhanallah. Ini sebenarnya mereka benci dengan syariat Islam. Allah mengharamkan homoseksual, Allah menurunkan azab kepada kaum luth, kemudian dia dengan pedanya mengatakan, kawin sejenis boleh. Orang sebenarnya tidak akan taubat, ya. kalau Allah tidak berahmat kepada dia, mungkin dia baru taubat, kalau suaminya ternyata suka laki-laki lain. Berarti, oh, suaminya saya suka laki-laki lain. Atau putrinya ingin nikah sama putri wanita lain. Ya. Atau anak laki-lakinya ternyata, bencang kemudian ingin dinikahi sama laki-laki lain. Ya, ini baru mungkin baru dia sadar. Ya. Sebenarnya saya katakan bahwa orang-orang munafik yang cocok zaman sekarang adalah orang-orang liberal. Kemudian kelompok kedua orang Yahudi. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana nyayalnya mereka, bagaimana sifat-sifat mereka. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasannya dua kelompok ini sangat terbahaya. Dan kita tahu dalam hadis-hadis yang soal bahwasannya musuh kita terakhir nanti menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Peperangan yang terjadi di akhir zaman bukan antara umat Islam dengan selain Yahudi. Bukan dengan agama-agama lain. Tetapi peperangan terjadi akhir zaman adalah umat Islam dengan Yahudi. Ini yang menunjukkan bahawasanya mereka akan ada terus sampai hari kiamat. Dan mereka akan terus menyusun kekuatan untuk membunuhi kaum muslimin. Dan terjadi perang terakhir adalah Yahudi dengan kaum muslimin. Dan mereka adalah pengikut dajjal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tadkala Bani Israel dalam masa tersesat tersebut. Terjadi banyak banyak kejadian. jadi banyak mu'jizat. Di antaranya... Mereka mengatakan wahai Musa kami kehausan mintalah air kepada Allah subhanahu wa taala maka Nabi Musa berdoa dikabulkan kata Allah subhanahu wa taala faidistaskoh Musa li kaumih fakulnat ribbi asakal hajar fanfajarat min huznata ayna ketika Musa mengatakan ya apa namanya? ketika Musa meminta minum kemudian Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu maka keluarlah dua belas mata air Allah menjadikan dua belas mata air kenapa mereka dua belas suku? Kalau saja ini cuma satu mata air, maka mereka akan berkelahi rebut-rebutan. Mereka kepala batu. Oleh karena supaya mereka tidak berkelahi, dibuatkanlah dua belas mata air. Kata Allah, Qada Masing-masing sudah tahu di mana mata airnya. Wala fil Makanlah dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Lihat, Allah tegur. Iya, sekarang saya kasih minum. Jangan kepala batu. Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Kulumu ashrabu mir wa la ta'fau fil ardi mufsidin. Saya akan, akan mengatakan, "Makanlah dan minumlah kalian. Ingat, jangan kepala batu." Namun ternyata mereka mengatakan, "Ya Musa, sekarang kita lapar, ingin makanan." Tadi minta minum, sekarang minta apa? Makan Maka Musa Nabi yang baik berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah makanan kepada mereka." Maka kata Allah, "Wa nazalna 'alaikumul manna wassalwa." Maka diturunkanlah makanan alman manna wa wassalwa. Adapun pun alman, kata Ibn Abbas radhiyallahu kanal mannu yanzilu alaihim alal asyjar. Jadi makanan tersebut turun langsung dari langit. Bayangkan, ini mukjizat atau bukan? Mukjizat. Makanan tersebut langsung dari langit sampai di atas pohon, tinggal mereka ambil dari pohon tersebut. Turunlah makanan-makanan dari langit menuju di, tergait di pohon-pohon. Tinggal diambil. Kemudian, wassalwa ta'irun yusbihu bisammani kanu yakuluna minhu. Adapun salwa semacam uh, dari langit semacam Semacam burung tertentu yang mereka makan dari burung-burung tersebut. Akhirnya mereka makan manawa salwa. Makanan yang lezat. Bagaimana tidak lezat yang turunkan langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Ternyata mereka bosan dengan mata wa salwa. Katanya kok satu jenis terus bosan. <laughs> mereka minta ya. Wa'idh kultum ya Musa lannafbiru <laughs> ala tu'ami wahid. Wahai Musa. Kita bosan kalau modelnya makan cuma manna salwa, manna salwa, manna salwa, manna salwa. Bosan. Ini makanan dari langit langsung. Fadu'lana apa? rabbaka yukhrijilana mimma tumbitul ardu. Mimbaqliha wa kitha'iyah wa mufi' wa fumiha wa adasihah. Mintalah kepada Allah agar kita dikasih ketimun, dikasih bawang, ya, dikasih adas, ya, dikasih bawang putih, bawang merah. Jadi mereka tidak mahu daging-dagingan, Ini daging burung bosan. Kita pingin sayur-sayuran. Ini jadi kurang ajar apa namanya? Bilang kita bilang sama. Jadi mereka caranya sombong gitu maksudnya. Hey Musa, bilang sama Tuhanmu kita tidak sabar cuma satu makanan. <laughs> Coba bilang yang baik-baik. Ya Musa, doakanlah bagaimana biar ditambahlap. Cukup permintaan yang halus tidak lan nṣbir apa katakan kepada rahmu kita tidak sabar hanya satu model makanan maka moy Musa mengatakan qala atastabdiluna billadhi huwa khair biladhi apa gimana qala atastabdilu huwa khair bil uh, manaibni uh, atatabdiluna ladhi huwa adna biladhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'alt kata di Musa alaihi Kalian ingin menggantikan yang buruk untuk menggantikan yang baik? Ini mana wasallam makanan yang lezat yang langsung turun dari langit dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Tuhan kalian. Kalian ingin ganti dengan dengan dengan ketimun dengan bawang? Ini makanan-makanan sudah biasa kalian tinggal ke Mesir langsung dapat ke kota mana saja ada ketimun ada bawang ada apa namanya ada? Ini makanan spesial, namun mereka demikian mereka kepala kepala batu. Kemudian mereka mengatakan ya Musa kita kepanasan. Maka Allah mengatakan wa-tolalna alaiyku mulgomama. Kami pun mengirim apa? Awan untuk menaungi mereka. Ikan mukjizat luar biasa. Mereka panasan ada awan di atas. Ini anil luar biasa kan ajaib kan? Artinya terlalu banyak mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Bani Israel. Kemudian sudah sudah begitu banyak mukjizat. Ya, di antara mukjizat seperti yang Allah sebutkan tentang ada di antara mereka yang terbunuh. Ada di antara mereka yang terbunuh. Akhirnya tidak ketahuan siapa yang bunuh ini. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Agar dengan bagian tubuh sapi tersebut jika dipukulkan kepada mayat ini. Maka dia akan hidup dan mengabarkan siapa yang bunuh saya. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Maka mereka, uh, Nabi Musa mengatakan. Inna Allah ya'murukum antas bahu baqarah. Kalau ada huzwa, bayangkan ini Musa mengatakan, semuanya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kata mereka, wahai Musa, kau ngejek kami, kau ngejek kami. Jadi Nabi Musa memerintahkan mereka, mereka menganggap mereka diajak oleh Nabi Musa. Akhirnya mereka bertanya-tanya tentang sapi tersebut, ya, mahia apa sapi tersebut? Qala inna hu yaqulu inna haba karatul lafaridu walabikrun awanun bayna dalik fafalu ma tu'marun bahwasanya sapi tersebut tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda namun di antara keduanya. Mereka malas sebenarnya. Mereka tanya lagi, "Wahai Musa, malau mala'unha?" Sapinya warna apa? Sebenarnya mereka enggak mau tapi mereka bertanya-tanya supaya sapinya enggak ada, supaya mereka bilang enggak ada sapi kayak gitu. Tapi akhirnya terus Allah kasih persulit mereka, bertanya-tanya untuk kabur namun Allah tidak tetap semakin menekan mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqratun safra'u faqi'u launha tasurrun naadirin. sapi tersebut warnanya Kuning tua dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka mengatakan Inal bakarata shabahat alina. Ya Musa, kita bingung. Sapinya yang mana? Yang agak sedang-sedang umurnya, kemudian warnanya kuning tua. Jelaskan kepada kami bagaimana sapi tersebut. Nah Musa menjelaskan La la la, la dalulun tufirul arba, walla tafskil wa hartha musallamatu la shiatafiha. Sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk bajak sawah. Sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk mengairi. Tanaman sapi tersebut ya tidak ada cacatnya dan mereka hampir-hampir tidak bisa menemukan sapi tersebut. Akhirnya mereka temukan sapi tadi, Diambillah sebagian dari sapi tersebut disembelih, dipukulkan kepada mayat yang sudah mati. Setatkala dipukulkan mayatnya ngomong. Yang bunuh saya si fulan. Antum lihat ini kan mukjizat ini. Orang hidup bisa apa? Mati. Ini luar biasa. Ya. Namun apa? Mereka apa orang mati bisa hidup ya? Orang hidup bisa mati. <laughs> Orang mati bisa hidup luar biasa. Ya. Kemudian berbagai macam mukjizat tersebut mereka masih nyal, kata mereka. Wa izkultum ya Musa, lanu minalakahata nara Allahajara. Mereka bilang wahai Musa, kami tidak akan beriman sampai kami lihat Allah langsung. Tidak perlu lihat Allah mukjizat begitu banyak masa belum beriman. Faahadatku Musa ikhtu wahum tandu, wahum wahantum tanzurun. Maka terkala permintaan mereka sudah sangat parah seperti ini ingin lihat Allah secara langsung Allah turunkan halilintar menghantam mereka maka mereka pun tewas. Tuma baatnamku membak di mautiku mala allahu muntasikulun. Tapi Allah menghidupkan lagi mereka hidup. Kalian tadi sudah tewaskan kepala batu ini hidup. <tuh> Subhanallah. Jadi ini kaum tidak ada yang paling bejat seperti apa bani bani Israel dan ini uh, sebagian Allah pernah sebutkan dalam ayat yang lain. Kata Allah, Yes ahlul, ahlul Kitab Antunazirah Aleim Kitab Minas Tama. Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi pernah mengatakan wahai Muhammad, kalau kau seorang Rasul datangkan Al-Quran, datangkan kitab dari langit, kami ingin lihat kitab kau turunkan dari langit. Kata Allah, Fakau Dasa Alu Musa Akbaro Minzalik. Mereka telah minta kepada Nabi Musa yang lebih perak dan lebih parah, lebih berat daripada ini. Fakau Alu Arina Kata mereka tunjukkanlah kepada kami Allah kami ingin lihat Allah secara langsung. Tak ada tahu musa dan Allah pun ya membuat mereka terhantam dengan halilintar kemudian Allah hidupkan lagi supaya mereka sadar. Namun mereka juga tidak sadar-sadar dan ini sama seperti orang-orang musyrikin mereka juga pernah minta Nabi turunkan alkitab langsung dari langit. Au tar kafis sama ya. walanu min alirukiika hatta tunazzila alina kitabana krawu. Wahai Muhammad kita tidak akan beriman kepada engkau sampai kami lihat kau naik di langit, manjat langit setelah menjatuhkan langit kemudian apa bawa kitab kemudian bawa turun kemudian baca itu baru kita beriman jadi mereka mempersyaratkan persyaratan yang aneh-aneh supaya mereka beriman sebagaimana ahlul kitab ingin kalau kita mau beriman lihat ingin lihat Allah langsung tapi Allah matikan mereka kemudian Allah hidupkan mereka supaya mereka sadar rupanya mereka tidak sadar-sadar juga Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Taurat berangkatlah Nabi Musa kemudian Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun untuk mengawasi mereka akhirnya mereka membuat patung sapi untuk disembah. Dari Musa pergi, ternyata jiwa kesyirikan masih ada. karena terlalu lama bergaul dengan Mesir. Bangsa Mesir yang musyrikin. Maka mereka buat patung sapi, kemudian mereka beribadah di patung sapi tersebut. Datang Nabi Harun menegur mereka. Ya kaum qawmi innama putintumbih wa inna rabbakum rahman fatta bi'uni wa ati'u amri. Kata Harun, wahai kaumku, sengguhnya kalian sedang terfitnah. Rob Kalian adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutilah Aku dan taatlah kepada Aku. Mereka ngeyal, mereka mengatakan, Kalu lana broha alehi al-tivi nahata ilaina Musa. Oh kita terus akan bersini beribadah sama sapi ini. Sampai Musa datang langsung. Kalau kamu tidaklah. Makanya waktu Nabi Musa marah kepada kepada Nabi Harun. Setelah itu Nabi Musa akan datang. Nabi Musa datang. Kemudian Nabi Musa melihat, ternyata mereka sedang menyembah sapi. Padahal Nabi Musa lagi mengambil. Perintah Allah baru ditinggal sebentar sudah menyembah sapi sampai Nabi Musa pun marah melemparkan alwah ya pada situ ada firman Allah dilemparkan saking marahnya Nabi Musa alaihi kemudian fa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu diambilah kepala Nabi Harun ditarik oleh Nabi Musa alaihi Nabi Harun mengatakan la ta'khudh bi lihiyati wa la bi jadi Musa itu eh Harun ngapain aja kamu <laughs> <laughs> kalau kita gambarkan itu seperti dia jurruhu ilai jadi dipegang kepalanya sama jenggotnya saking Nabi Musa marah sama mereka apa berbuat apa kesyirikan dan wajar kita kalau orang orang bertauhid jengkel lihat kesyirikan jengkel sebagaimana Nabi Musa alaihi salam jengkel maka dia pun megang kepala Nabi Harun dan jenggotnya dia jurruhu ilai ditarik kata Nabi Musa kata kata Harun innal qaumastatafuni wa kadu yaqtulunani wa ay Musa saya sudah larang-larang mereka bahkan membunuh saya. Bayangkan kurang ajar. Mereka hobinya bunuh Nabi. Harun mau dibunuh sama, -sama? Bani Israel. Larang-larang. Eh, dia mentek. Kalau enggak kita bunuh. Kira-kira begitulah. Akhirnya. Akhirnya. Lahi Musa pun marah. Baru mereka berhenti. Setelah itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Menyuruh mereka bertobat. Namun tobat mereka berat. Allah subhanahu wa ta'ala. Menyuruh mereka untuk membunuh diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala wa idz qala ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bi ittikhadzikumul fatubu ila bariikum tobatlah kalian kepada rab kalian, faqtulu anfusakum bunulah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda ini lebih baik bagi kalian di sisi rab kalian. Fataba alaikum makani saya Allah akan mengampuni kalian innahu wattawwabur rahim semuanya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Ampunnya Maka disebutkan oleh para ahli tafsir Caranya orang-orang yang menyembah sapi duduk di malam hari. Yang ikut nasihat Nabi Harun tidak menyembah sapi, dikasih pisau semuanya. Maka disuruh bunuh mereka ini. Apa? Suruh nikam. Jadi ditikam di malam hari sehingga mereka kemudian mati. Itulah cara uh, taubat taubat mereka. Para hazinah mati oleh subhanahu wa ta'ala. Demikianlah banyak yang terjadi di di zaman uh, Tadkala Nabi Musa alaihi salam tersesat bersama kaumnya. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihi pun meninggal dunia. Nabi Musa alaihi meninggal dunia di zaman tersesat tersebut. Kemudian juga Nabi Harun meninggal dunia. Bahkan banyak di antara yang meninggal dunia disebutkan seluruh orang dewasa yang disuruh berjihad masuk ke Baitul Maqdis ya. Semuanya meninggal kecuali Yusha bin Nun. Yusha bin Nun masih hidup pada kala itu. Kemudian dialah yang menjadi nabi pengganti Nabi Musa. Yusya bin Nun inilah pemuda yang menjadi pelayan Nabi Musa tatkala mencari Nabi Khadir alaihi salam. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablu ghamaj al bahraini aw amdhia hukuba. Katanya Musa mengatakan kita akan jalan terus. Ya, meskipun harus bertahun-tahun kita berjalan mencari Nabi, Nabi Khadir. Dibantu oleh seorang pemuda yang bawa bekal Nabi Musa, membawa ikan-ikan. Itu dialah Yusya bin Yusya bin Nun. Disebut yang akhirnya Yusha bin Nun ini, dia seorang Nabi, maka dia pun keluar bersama sebagian Bani Israel, kemudian ingin masuk ke Baitul Maqdis dan harus perang, karena ada orang-orang yang tinggal di situ. Dan dialah satu-satunya Nabi yang di mana Allah pernah memberhentikan matahari, agar dia bisa menguasai Baitul Maqdis. Jadi dia mau masuk ternyata waktu dia masuk ke Baitul Maqdis, waktu sudah asar. Dan sebentar lagi malam, dan dalam kode etik peperangan zaman dulu, kalau sudah malam tidak boleh perang dia. Tidak boleh pakai rudal-rudalan lagi. Itu zaman dulu seperti itu. Sampai di zaman Nabi pun demikian. Sudah malam berhenti. Besok lanjut lagi. Maka Yusak bin Nun tidak ingin berhenti. Maka dia bilang Wahai matahari, innaki, innaki ma'murah. Ma'mura. Wa, an, wa, wa ana ma'mur. Kau diperintahkan aku juga diperintahkan. Kemudian dia berdoa Allahumah bishah. Ya Allah, tahanlah matahari. Maka Allah tahan matahari. Tadinya terbenam, tidak jadi. <laughs> Luar biasa. Maka Yusak bin Nun bermasuk, kemudian mengalahkan mereka. Kemudian akhirnya menguasai Baitul Maqdis. Setelah itu Allah Subhanahu wa menyuruh mereka untuk ma masuk dalam Baitul Maqdis. Allah mengatakan, "Udkhulul baba sujadu wa qulu hittah. Wahai Bani Israil, masuklah kalian dalam keadaan ruku. ya bukan sujud ya kalau sujud enggak bisa jalan nih. Ya. Sujud sini kata para ulama maksudnya apa? Ruku. Jadi sambil keadaan nunduk disuruh tawadu oleh Allah Subhanahu wa Masuklah kalian ke Baitul Maqdis meskipun kalian menang dalam peperangan. Tapi ada kalian harus masuk melewati sebuah Pintu dan kalian harus rukuk untuk menunjukkan tawadu. Dan berkata hitah artinya ya Allah ampunilah kami. Jadi disuruh untuk tawadu oleh Allah Subhanahu SWT. Mereka rupanya ngeyel, tidak mau. Disuruh rukuk mereka enggak. Disebutkan bahasanya mereka justru balik ke belakang. Jadi maksudnya pakai bokong mereka. Apa? Mundur. Kemudian hitah, dia bilang himtah. Gandum, gandum. Katanya. Kita mau makan gandum. <laughs> kurang ajar banget. Barang ban Israel ini kurang ajar. Luar biasa apa payah mereka. Akhirnya mereka pun masuk di Baitul Matlis kemudian mereka pun tinggal di Palestine kemudian para pada hadirah wa setelah itu para ahli sejarah eh, Bani Israel membagi periode sejarah Bani Israel menjadi tiga periode. Periode pertama mereka namakan dengan Asrul Qadar yaitu masa para hakim jadi begitu Yusuf bin Nun masuk di Palestine maka dia membagi Bani Israel menjadi 12. Kabupaten lah kira-kira, 12 tempat. Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang hakim. Maka dikatakan dengan zaman para hakim. Yang hakim-hakim tersebut kembali kepada Yusak bin Nun. Kalau ada masalah, maka kembali kepada Yusak bin Nun. Maka ini berlangsung lama, ya sampai di zaman Samuel, Nabi Samuel. Nabi Samuel itu nabi-nabi yang terakhir sebelum datang Asrul Muluk zaman para raja. Tatkala di zaman tersebut 12 kabupaten sering terjadi perang saudara di antara mereka dengki-dengkian di antara mereka kemudian Allah utus para nabi di situ nabi nabi dari siapa nabi Yusuf bin Nun nabi-nabi berikutnya sampai akhirnya di zaman nabi Samuel tatkala di zaman nabi Samuel mereka minta agar di mereka sudah bosan nabi terus kita pingin raja kita pingin apa? apa apa apa namanya pingin agar Allah mengutus kepada kami apa seorang raja maka nabi disebut dalam Al Quran apa bata lakum akhirnya dikabulkan samuel berdoa kepada allah agar diberikan raja bagi mereka mereka ingin ada raja nuqatil fi sabilillah dengan raja tersebut kita berperang di jalan allah subhanahu wa taala karena banyak bangsa-bangsa sekitar situ dan mereka ingin menang maka allah kirimkan taulut sebagai raja tatkala diutus taulut sebagai raja mereka protes an la yakunu lahu mulku alaina wa anahu bil mulki minhu Walam lam yutsa'ata minal mal Bayangkan, sudah minta kepada Allah kirim, kirim raja. Allah tentukan fitolog yang jadi raja. Mereka protes. Oh, tidak bisa kalau fitolog jadi raja. Yang pilih siapa? Allah subhanahu wa ta'ala mereka protes dengan keputusan Allah. Kata mereka, dia tidak punya duit. Masa mau jadi raja? Raja harus punya duit. Kita punya harta lebih banyak daripada dia. Inna Allah astaghfirullahalaiikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Dibantak oleh Nabi Samuel dengan mengatakan bahwasannya Allah telah memilih. Taulut sebagai raja bagi kalian dan Allah telah berikan dia ilmu dan kemiskin, tidak punya duit tapi badannya tegar, kokoh hebat dan dia punya ilmu. Maka pantas jadi jadi raja. Taulut ini dalam kitab Injil disebut dengan Saul. Antum tidak akan dapat kalimat apa? Taulut, tapi mereka namanya apa? Saul. Terkadang namanya dirubah-rubah ya. Seperti Ibrahim jadi apa? Abraham. Daud jadi apa? David. Sulaiman jadi Salomon Juleha jadi apa? Julia. <laughs> Di antaranya Sh Taulut menjadi apa? Sya'ul. Inilah raja pertama mereka. Maka berubahlah periode para hakim. Berubah menjadi periode para para raja. Mulailah raja-raja muncul setelah itu. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Nabi sendiri, raja sendiri. Ya. Mereka bosan kalau memimpin nabi. Pinginnya raja. Sampai akhirnya ada nabi sekalian raja. Yaitu nabi Daud AS. Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud raja terakhir mereka Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka mencapai puncak kejayaan di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaimanlah Nabi Sulaiman bangun Haikal Sulaiman. Apa Haikal Sulaiman? Pastinya di mana di Baitul Maqdis. Dibangunlah Haikal Sulaiman. Di situlah puncak kejayaan mereka. Namun para hadirin rahmati wa ta'ala setelah Nabi Sulaiman meninggal maka terjadilah perang saudara di antara mereka. Yang kemudian di, di, di, dikatakan oleh para ahli, ahli sejarah Yahudi, sejarawan Yahudi mereka mengatakan maka masuk periode ketiga yang disebut asr ingkisama melaknat bani Israel zaman di mana terpecahnya kerajaan, kerajaan Yahudi terpecahlah menjadi dua ada dua orang yang ribut yang satu bernama Ruhboam bin Sulaiman Ruhboam anaknya Sulaiman sama Yurboam bin Nobat dua orang ini ribut sama-sama orang hebat setelah Nabi Sulaiman meninggal maka ributlah. Ruhbuan anaknya Sulaiman, ya, ingin menggantikan posisi ayahnya. Siapa Nabi? Sulaiman. Dan dia bukan Nabi, tapi Ruhbuan bukan Nabi. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan iya, kau boleh jadi raja, tapi syaratnya seluruh kewajiban-kewajiban yang Sulaiman wajibkan kepada kita dihapus. Protes mereka. Jadi mau demo sama Nabi Sulaiman enggak berani, demo sama anaknya. Ya, boleh kau jadi raja, tapi semua apa? hukum-hukum yang di, telah diwajibkan oleh Sulaiman tolong dihapus. Akhirnya Rehoboam karena dia taat kepada ayahnya, dia tidak mau. Akhirnya dia pun bikin kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri yaitu dari suku Yehuda dan suku Binyamin kalau tidak salah, dua suku ini bergabung menjadi Daulat Yehuda. Inilah yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Yehuda namun orang-orang Selain mereka mengucapkan jadi apa Yahudi asalnya namanya Yah Yehuda apa Yahuda tapi dikenal akhirnya belakangan menjadi apa Yahudi jadi dari dua suku suku apa tadi suku Binyamin sama suku Yahuda sementara sepuluh suku yang lainnya bergabung bersama uh, Yurbu'am bin Nubat membuat kerajaan namanya Daulat Israel kerajaan Israel maka terpecahlah menjadi dua kerajaan setelah itu setelah terpecah menjadi dua kerajaan, ya, maka sering terjadi perkelahian di antara mereka dua kerajaan yang bersaudara ini saling berkelahi kadang musuh-musuhan, kadang bekerja sama. Tatkala ada bangsa-bangsa lain yang ingin apa menyerang mereka kerjasama, terkadang mereka perang-perangan, terkadang mereka kerjasama. ini ratusan tahun berlaku sampai akhirnya datanglah suku-suku luar menghancurkan kerajaan Yahuda, kemudian juga menghancurkan kerajaan Israel. Akhirnya mereka terusir dari apa? dari Palestina. Kemudian datang disebutkan dalam sejarah pertama raja ini, kemudian raja ini ke raja Babel, raja Bختnassar mengusir mereka, kemudian dia menghancurkan Haikal Sulaiman. Ya. Di situlah zaman di mana di mana Taurat hilang, ya, mereka apa namanya? Charut marut ke sana Dan itu sejarahnya antum bisa baca di Injil. Mereka sebutkan di Injil. Allah oh, dalam sejarah itu benar atau tidak? Tapi termasuk dalam kitab perjanjian, perjanjian lama disebutkan tentang kisah perjalanan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi setelah itu. Kemudian akhirnya datang juga Firaun Mesir, datanglah orang Mesir menguasai apa? Menguasai menguasai Palestina. Ya. Kemudian datang lagi raja yang lain. Setelah mereka masuk ke situ Palestina, Mesir masuk ke Palestina diusirlah orang-orang Yahudi. Kemudian datang lagi raja berikutnya dari Persia. Satu datang sama Said sebut lupa namanya. Datang, dari Persia datang kemudian Yahudi dipanggil lagi kembali. Untuk tinggal di mana? Di Palestina. Kemudian datang lagi raja berikutnya. Yaitu uh, dari Romawi. Maka diusirlah raja uh, dari Persia ini. Kemudian Bani Israel pun di, diusir dan disiksa. Kemudian Haikal Suleiman dihancurkan untuk kedua kalinya. Tinggal satu tembok saja yang tidak dihancurkan. Hanya diizinkan orang Yahudi untuk datang ke tembok tersebut setahun sekali. Yang sekarang dikatakan dengan apa? Tembok apa? Tembok tangisan. Apa? Ratapan. Tem tembok ratapan. Itulah sisa dari Haikal Sulaiman yang masih tersisa. Yang lain semua di, sudah di, dihancurkan. Dari sini para hadirin rahimatullahi subhanahu wa ta'ala. Apa yang di, digembar-gemborkan di internet bahwasanya ada seorang ilmuwan dari Indonesia yang mengatakan bahwasanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. <guruh> ini konyol yang paling parah ini. Jadi katanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Kita bilang tidak benar. Ditemukan kembali Haikal Suleiman. Kalau itu Haikal Suleiman, kalau itu Haikal Suleiman, maka tentunya orang-orang Israel akan ke sini. Yang ingin merebut apa? Borobudur. Kemudian mana buktinya itu Haikal Suleiman? Seharusnya kalau itu dulu Haikal Suleiman, pasti ada keturunan Yahudi di sana, di mana? Magelang. Pasti banyak orang hidung-hidung mancung. Pesek-pesek terus. Maksudnya, tidak ada yang gaya-gaya Yahudi. Semuanya orang Indonesia seperti kita sama-sama. Oleh -sama. ya. Itu Dan Ini kekonyolan. Ya. Jangan sampai ketahuan sama negara luar. Ada ilmuwan goblok dari Indonesia seperti ini ibun haikal suleiman di borobudur. Bahkan saya yakin bahwasanya borobudur itu dulu adalah orang-orang musyrikin karena patung batung, orang-orang musyrikin kemudian Allah siksa mereka dengan dibenamkan di dalam tanah. Kemudian sekarang digali lagi untuk dihidupkan lagi kesyirikan yang pernah pernah ada. Itu bukan haikal suleiman. Haikal suleiman di Israel makruf. Makanya orang sekarang orang Yahudi datang setiap tahun menangis di tembok, tembok tersebut dan mereka ingin mendirikan negara Israel Raya. Di, harus dibangun di atas Ka'bah tersebut. Itu yang mereka yakini. Maka mereka berusaha untuk menguasai Palestina. Karena itu awal dari kerajaan mereka. Secara agama mereka yakin itulah awal kejayaan mereka dengan menguasai Ka'bah Sulaiman, membangun kembali kerajaan Sulaiman. Dari sini apa yang dikatakan oleh sebagian orang tokoh agama Indonesia yang mengatakan pertempuran antara Palestina antara kaum Muslimin dengan orang Yahudi hanya pertempuran saudara, ini tidak benar. peperangan saudara ini kedustaan besar. Karena orang-orang Yahudi mereka berperang bukan karena karena agama mereka berperang. Ia ya tidak. Karena mereka ingin mendirikan apa? Haikal Sulaiman. Dan sejak kapan orang-orang Arab-Palestin pernah bersaudara sama orang-orang Yahudi? Secara bangsa saja berbeda. Ini bangsa Israel, ini bangsa Yahudi. Bagaimana mereka pernah bersaudara? Kemudian dikatakan, kecuali kalau kita misalnya di Banjarmasin ada satu nenek moyang kemudian berkelaya. Ini eh, mungkin. Enggak. Ini bangsa lain, ini bangsa lain. Kemudian bagaimana dikatakan bersaudara? Dan pernyataan seperti ini berbahaya tatkala dikatakan ini perang saudara, seakan-akan sudahlah enggak usah dipedulikan. Seakan-akan kita enggak usah bantu padahal saudara-saudara kita sedang apa? dibantai. Dia bilang bahwasanya ini perang yang didirikan, yang diserukan oleh orang Yahudi, perang agama bukan perang saudara karena mereka ingin menguasai apa? Palestina dan ingin mendirikan Haikal Sulaiman. Allah ku lihat akhirnya orang Yahudi berulang-ulang ditindas oleh bangsa-bangsa lain sampai akhirnya pada tahun 1000 1700 kalau di sana 1700-an ya, maka ada seorang yang punya ide untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi. Untuk kembali lagi ke Israel. Merubut kembali Israel. Sampai akhirnya pada tahun. Kalau tidak salah 1940. Berilah Israel raya dengan bantuan Inggris sebelumnya. Kemudian bantuan Amerika. Maka berilah negara apa? Israel. Raya sekarang ini. Ya, dan itulah sejarah Yahudi. Ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Pagi hari ini. Allah s.a.w. Ada yang Ada yang bertanya? Ya, selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, kalau saya tidak salah di surat Al-Isra ayat 4 dan 5 Ustaz. So, ya. Ayat berapa? Ayat 4 dan 5 kalau tidak salah sesungguhnya Bani Israel. Apakah ayat itu memang ditujukan buat Bani Israel atau atau tidak akan jatuh dua kali setelah mengalami kejadian dua kali kalau saya tidak salah. Apakah itu memang kalau memang itu benar terjadi itu terjadi sesudah pada waktu dulu atau memang akan terjadi kemudian menurut ayat itu. Waqadina ilah yeah. Bani Israel fil kitab ila tufsiduna fil ardi marrateim walla taqluna uluan kabira. Dalam surat E, Bani Israel ayat 4 Saya belum baca tafsirannya ya. Saya belum baca tafsirannya dan kita bisa baca dalam tafsir Ibnu Khevir. Karena memang disebutkan bahwasanya kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi dua kali. Apakah terbatas hanya dua kali ataukah Allah menceritakan tentang satu kejadian? Apakah ada yang ketiga atau empat kalinya? Ya. Ada pertanyaan yang lain. InsyaAllah kita cari jawabannya. Apa maksud dari ayat tersebut? Walau alam saya belum tahu. Saya belum pernah baca. Kalau ada yang tanya lain silakan. Uh, mendengar bahawa uh, apa ini? Raja Piraun ini pada saat dia, Raja di apa? Siapa yang ini? Piraun pada saat di tengah laut sudah sakit, ya? mau bertobat katanya? Mau bertobat, ya? Iya, iya, dalam Al-Quran Allah sebutkan, falma adrakahul qaraku, qaula amantu anhu la ilaha illa alladhi amanat bhih binu Israelu an min al muslimin tatkala dia akan tenggelam dia mengatakan la ilaha illallah dia mengatakan amantu annahu la ilaha illal ladzi amnat bihi banu aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali tuhannya bani Israel. jadi sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah tapi ucapannya tersebut tidak bermanfaat karena nabi SAW alaihi wasallam mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughhir Allah menerima taubat seorang hamba tatkala nyawa belum di kerongkongan itu ketika kematian sudah di depan dia kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah dalam riwayat disebutkan malaikat jibril tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah maka malaikat jibril mengambil apa namanya macam tanah dari dari dari pasir dari pantai atau dari laut maka dimasukkan ke di dalam mulut firaun supaya tidak banyak omong dia bilang saya khawatir tasbihuhu rahmatullah kalau dia banyak omong ya Allah ampuni, ampunilah Allah nanti bisa ampuni dia malaikat jibril enggak mau dia diampuni hmm, mati aja kamu <guluh> dalam melihat disebutkan, wis akhirnya dia pun mati dan tidak diampuni kerana memang sudah lewat waktunya sudah lewat waktunya dan dia meninggal dalam mengucapkan apa la ilaha la ha ilallah namun bukan pada waktunya. Inilah kenapa Ibn Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam mengatakan Firaun masuk surga. Kenapa dia meninggal dalam mengucapkan apa? La ilaha ha illallah. Ini kesesatan. Kalau Firaun masuk surga, boleh kita jelas masuk surga. <laughs> Firaun aja masuk surga. Ingat, tuan. Apa? Apa? Itu Firaun ya, itu Firaun tadi apa namanya? Baik. Asal ayam faana kata para ulama asal ayam faana semoga dia bermanfaat bagi kami dan benar bermanfaat dia beriman kepada nabi Musa alaihissalam di kemudian hari. Uh, assalamualaikum Ustad. Ya. Yeah. Uh, saya mau tanya apakah Yahudi dan Syiah itu bersaudara? Yahudi dan apa? Dan Syiah. Apa itu bersaudara mereka? secara bangsa berbeda ya Yahudi mereka adalah bangsa yang mengatakan mereka apa namanya pilihan Allah Subhanahu wa ta tadi Allah mengatakan qul ya ayyuhalladzina hajud in annakum auliya'ul lillahi min dunin mereka menyangka mereka aulia Allah yang lain enggak kami ajalah wali-wali Allah kami lah hamba yang diakui oleh Allah yang lainnya bukan merekanya dalam buku mereka dalam uh, dalam kitab Talmud dalam Kitab Talmud mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya bangsa-bangsa selain Yahudi itu diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Semuanya bangsa Indonesia semuanya bangsa selain Yahudi itu diciptakan Allah untuk melayani mereka. Dan sebenarnya kedudukan bangsa-bangsa yang lain selain Yahudi kedudukannya seperti babi, monyet dan anjing sapi seperti hewan-hewan. Tapi kalau Allah ciptakan mereka dalam bentuk hewan susah melayani mereka. Makanya diciptakan dalam bentuk seperti antum-antum ini supaya mudah untuk melayani orang Yahudi. Jadi mereka tidak pernah bersaudara dengan bangsa-bangsa yang, yang lain. Ini hukum asal. Tetapi memang kita tahu dalam sejarah, dalam sejarah pendirian Syiah dari e, Abdullah apa namanya bin Sabah yang dia seorang Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sejarah Syiah dan termaktub juga dalam kitab-kitab Syiah tentang Firqos Sabahiah yang berasal dari Abdullah bin Sabah seorang Yahudi ini diakui dalam e, memang e, tokoh Abdullah bin Sabah kontroversial. Namun ternyata setelah diteliti dalam buku-buku Syiah juga disebutkan. Buat ini yang mereka berasal dari Abdullah bin Sabah. Ya. Tapi secara bangsa tidak bersaudara. Secara pemikiran ada kesamaan. Oleh kira ada risalah ilmiah. Yang judulnya Badrul Majhud. Fi mushabat rafidha bil yahud. Atau maknanya seperti itu. Yaitu tentang persamaan antara Yahudi dengan Syiah. Risalah ilmiah dua jilid. Ya. Nggak tahu sudah terjemahkan atau belum. Ya. Tentang kesamaan antara Syiah dengan apa? Dengan Yahudi. Dan kita lihat di mereka berpelukan antara Yahudi dengan apa? Nah sekarang kalau mereka bilang musuh, nah, harusnya kan sekarang orang-orang Iran mem memerangi apa Israel? Kenapa mereka tidak perang Israel? dulu enggak pernah ada perang, cuma omong kosong katanya yang ngirim rudal pun enggak kena apa-apa. Kemudian nah, setelah itu sekundernya berhenti. Sekarang waktunya yang membuktikan kalian musuh Yahudi, perangi Yahudi. Hanya bilang kita akan perangi Amerika, perangi Yahudi, enggak pernah perang-perang. Itu kebohongan yang mereka apa? ucapkan. Permainan orang-orang Syiah. Justru mereka membantai kaum kaum Muslimin. Harusnya kalau mereka benar-benar Ya, berperang maka perangilah apa orang-orang uh, Yahudi dan ini kita katakan juga kepada ISIS yang sekarang boleh apa boleh muncul. Kalau ISIS benar-benar adalah kaum Muslimin membela Islam perang itu Israel. Kenapa justru mereka masuk dalam peperangan antara mujahidin dengan Bashar Assad di Suria? Justru mereka tidak memerangi Bashar Assad malah kemudian membunuh ia apa mujahidin gara-gara tidak mau berbaik sama dia, tidak mau berbaik kepada ISIS. ISIS itu kau waris. Mengkafirkan orang-orang tidak membayat kepada dia. Mengerikan pembelajaran mereka. Yang tidak membayat maka di, dikafirkan. Dan dia mengatakan saya adalah pimpinan kaum muslimin seluruh dunia. Kan ngeri. Kita katakan kepada ISIS. Kamu sudah kedahuluan Islam jamaah. Islam jamaah sudah khalifah sejak dulu. Tahu Islam jamaah enggak? LDI. LDI kan punya raja kan? Rajanya lebih dahulu daripada raja ISIS. Kasih tahu tuh rajanya ISIS untuk berbayar sama raja Indonesia Islam jamaah. Karena LDI lebih dahulu. ISIS tidak tahu, makanya perlu kasih informasi. Siapa tahu kalau dia tahu, dia, oh saya salah ternyata. Dia bayar sama LDI. Dan telah muncul juga raja-raja yang lain. Mereka ada lagi mengatakan, kami sedang mencari khalifah. Ada kelompok yang ingin cari-cari apa? Pikirnya selalu bikin khilafah, bikin khilafah. Sekarang kita bilang, kamu yang ingin pikir-pikir khilafah sudah ada khalifah baru. Tinggal bayar. Mereka juga oh, itu tidak sesuai persyaratan. <laughs> Intinya, ya begitulah. Amburadul yang ada sekarang banyak e, kalau ditanya ISIS kenapa kalian tidak merangi Israel kata mereka nabi menyuruh kita memerangi orang-orang murtad dahulu sebelum orang-orang kafir asli mengerikan yang dimaksud dengan orang, orang murtad siapa ah ini mengerikan mujahidin di suria itulah orang-orang murtad Arab Saudi itulah orang-orang murtad wah ngeri mengerikan, mengerikan apa namanya ISIS Hal lagi yang bertanya silakan Assalamualaikum, San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh 3 pertanyaan, kalau tidak cukup satu saja. Apa bagaimana, Bu Kalau boleh 3 pertanyaan. satu dijawabkan. aja dulu. <laughs> Atau 3 ini saya sampaikan satu yang mana yang Ustaz jawab. Oh ya, boleh juga, Nak. Iya. <laughs> Mohon lintasan lagi tentang latar belakang e, Pembantai negara itu, apakah karena perluasan daerah ataukah pemba enteng aja itu karena apakah latar belakangnya asal-usulnya itu memang e, perluasan de, e, wilayah gitu. Itu satu mohon diulang lagi. Yang kedua, apakah walantardaan Yakuldo itu memang sudah tekstualnya bahwa mereka itu memang gitu sampai akhir zaman gitu. Hmm. Nah, yang ketiga ini yang ngeri nih. Apakah nanti ke depannya ada Imam Mahdi atau Isyari? apa apakah apa? Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi? Apakah nanti ada muncul Imam Mahdi yang nanti istimewa muncul kembali akan membantai salib-salib itu? Apakah ada memori Ustaz. atas jawapan mesra? Terima kasih semua. Ia ya, kita mengatakan bahawa orang-orang Yahudi mereka memusuhi orang-orang Palestin karena mereka ingin menguasai Palestin secara umum dan bagaimana mereka mau mendirikan Israel Raya kalau ternyata ada orang Islam yang tinggal di situ. Jadi harus terusir, harus pergi baru mereka puas, baru mereka bisa mendirikan kerajaan Haikal Soleiman dibangun kembali. Sementara saudara-saudara kita, Palestine tidak mau pergi. Ini, ini adalah tanah nenek moyang. Umar dan Khattab pernah menguasai tanah Palestine. Dan kita tidak akan meninggalkan amanah dari nenek moyang kita. Ya. Itu pendapat sebagian orang-orang Palestine. Masalah apakah sebaiknya mereka keluar atau tidak. Ini masalah isjihad para ulama. Akan tetapi kenyataannya saudara-saudara kita di Palestine tidak mau pergi. Dan mereka ingin bertahap sampai, bertahan sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan ya tanah air nenek moyang mereka dan mereka meyakini tanah air apa namanya amanah dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mereka tidak rela diambil oleh orang-orang yahudi jadi peperangan akan terus berlanjut akan terus orang-orang israel menyerang saudara-saudara kita di palestin selama mereka tidak pergi karena tujuan mereka adalah mendirikan negara israel raya mereka tidak pilih tempat-tempat yang lain mereka tidak pilih mendirikan israel di irian jaya misalnya Tidak Karena memang mereka tuju adalah Haikal Sulaiman Itu yang mereka tuju. Kalau ada, ada alternatif tempat lain, mereka tidak bakalan mau. Yang mereka mau adalah di Palestine. Karena itulah awal dari kejayaan. Ya, sebagai agama seperti kita. Mekah harus kita kuasai seperti itulah. Mekah harus kita kuasai. Madinah harus kita kuasai. Sebagaimana mereka, Palestine harus kita kuasai. Agama mereka meyakini dengan keyakinan demikian. Yang kedua tadi apa? Pak? Hah? Satu cukup ya? Sudah jika. Di... Yang lain? Ah, eh, pertanyaan dari radio Ustaz. Eh, sebelumnya. Alhamdulillah eh, ada beberapa radio yang merilai radio Gema Madinah 93.7 FM di Martapura, kemudian satu radio di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga radio kita di Madiun dan radio-radio lainnya dan juga kajian umahat di Australia. Ini pertanyaan dari eh, keluar tema dari kajian umahat di Australia. Ibu Nur Syida Taher. Bismillah, Ustaz, saya baru dengar tentang hukumnya apabila seseorang minum khamr dan berzina, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Apakah sahih hadisnya? Dan mohon penjelasannya jazakumullahu khairan. Wallahu alam, saya tidak tahu hadisnya. Kalau ada ustaz yang tahu, ya. Kalau zina, kalau khamr, saya pernah dengar hadisnya, tapi sahih atau tidak saya tidak tahu, ya. Gimana, Ustaz? Hadisnya saya saya enggak tahu. Ya. Saya sering dengar tapi hadisnya Sahih atau tidak. Barang siapa yang minum khamar. Selama tidak akan terima solatnya 40 hari. Bahkan saya pernah baca waktu zaman dulu. Sebelum saya ngaji. Bahannya setelah diteliti ternyata. Bekas-bekas eh, alkohol tersebut. Tidak akan hilang kecuali secara setelah 40 hari. Baru hilang total. Makanya Nabi mengatakan tidak diterima solatnya 40 hari. Tapi hadisnya saya tidak tahu. Waalaikumsalam. Tentang Sahih atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ya, Ustaz, saya mau tanya, apakah di Jerusalem itu apa masjidil Aqsa itu bangunannya bertepatan dengan Haikal Sulaiman tidak? Apo? Oh, Allah saya belum pernah ke sana. <laughs> saya belum pernah ke sana. Tapi daerah daerah sekitar situ, daerah sekitar situ, di daerah masjid-masjid itu, lingkungan situ, situ ada apa namanya apa? Tembok ratapan tadi itu, ya. tembok ratapan. Tapi persisnya saya tidak tahu, saya tidak pernah ke sana. Ya, dari satu radio di Lombok, Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mendengar kajian tentang dilarangnya berjualan di dalam masjid Dan mendoakannya kejelekan Pertanyaannya, apakah di depannya kita mendoakan kejelekan orang yang melakukan jual beli di dalam masjid Atau di waktu yang lain? Syukran, Nusa Allah alam, saya nak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Saya ingin bertanya masalah sejarah masjid Al Aqsa. Ustaz, siapa yang mendirikannya? Yang kedua, e, di sana ada dua masjid yang berdekatan antara masjid Dome of the Rock dan masjid Al Aqsa. Mana bertanya? Yang bertanya mana? Ah oh, ya, ada dua masjid yang berdekatan. Nah itu kadang-kadang bagi orang awam membingungkan gitu. E, Sebagian orang yang tahu bahawa Masjid Al-Aqsa itu adalah dom oprok, tapi ternyata tidak. Gitu. Saya hmm. juga baru tahu bahawa itu bukan bukan Masjid Al-Aqsa. Nah, justru Masjid Al-Aqsa yang, yang yang bangunan lama. Gitu, nah, itu jaraknya mungkin kalau jaraknya begitu dekat, mengapa masjid itu harus harus ada dua? Gitu, Malah justru meling, menghilangkan ke ya Masjid Al-Aqsa itu seakan hilang oleh dom oprok itu. Ustaz Ya, terima kasih. Waktu saya berkatul. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tanyakan kepada orang yang pernah ke sana. Ada sebagian ustadz-ustadz alhamdulillah pernah ke sana, pernah ngobrol sama orang sana. Saya tidak tahu. Walaupun saya baru tahu dari Antum Cara <laughs> namanya saya baru tahu. Nama apa, Bro Prof apa? Tadi? Saya juga baru tahu. Iya, saya enggak tahu. Terus terang saya tidak tahu. Hmm, saya enggak tahu. Ada yang lain yang saya tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz, ini ada pertanyaan Mengenai Bahawa Dikatakan yang jahat Antara Yahudi Ya di Yahudi itu Sebenarnya yang jahat itu dikatakan Gerakan Zionis, Sedangkan orang-orang Yahudi Itu belum tentu jahat katanya Belum itu. tentu apa? Belum tentu jahat semuanya Belum tentu Yahudi asli? Ya, Yahudi katanya dikatakan Seperti sekarang di Gaza Ada relawan Yahudi katanya begitu Nah bagaimana uh, Tanggapan kita terhadap orang-orang yang Yahudi secara umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yahudi secara umum adalah bangsa yang bejatnya Bangsa yang dikatakan oleh hmm. Allah Yang dilaknat apa diberi murkai oleh Allah subhanahu Wahai Taala, dan telah kita jelaskan bagaimana nenek moyang mereka begitu suka membangkang, dan sering mereka mengakali syariat Allah Subhanahu Wataala. Ini jelas dalam Al Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya dalam Al Quran, Allah menjelaskan tentang tatkala Allah melarang mereka untuk e, mengambil ikan pada hari Sabtu. Wasaluhum anil Qur ya tilatikana hazrat al Bahr ibi aduna fi sabti. Ti tak tihim hidanuhum yau masa betin surrah, wajau malaikat betunala tak tihim. Kedalikan abuluhum di makanu yabsukul. Tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi tentang nenek, nenek moyang mereka. Jadi orang Yahudi bangga dengan nenek, -nenek moyang mereka. Maka Allah katakan, tanyakan tentang nenek, -nenek moyang mereka yang kurang ajar. Tatkala mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, tatkala mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu, maka mereka pintar. Mereka pasang jaring pada hari Jumat. Kemudian ikannya pada hari Sabtu masuk sendiri ke jaring, maka hari Minggu mereka ambil ikan-ikan tersebut. Tadinya mereka bersabar, mereka nunggu, nunggu, ya, cari ikan. Allah beri kesempatan waktu yang panjang dari Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat, kemudian Ahad Sabtu jangan. Yang jadi masalah pada hari-hari selain Sabtu ikannya sedikit atau tidak ada. Pada waktu hari Sabtu ikannya banyak, bahkan loncat-loncat di pandang mereka, Ngejek. mereka. Ikannya banyak. Akhirnya mereka cari akal bagaimana agar syariat Allah bisa diakali. Akhirnya mereka pasang jaring pada hari apa? Jumat. Dan hari Ahadnya baru diambil. Kalau kita debat mereka, mereka mengatakan. Yang penting Allah larang kerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu kita libur. Tapi kalian ambil ikan. Ikannya salah sendiri masuk di, di, di jaring. Makanya Allah merubah mereka menjadi monyet. Mereka dirubah menjadi apa? Monyet. Kata para ulama diantara hikmahnya. Karena apa yang mereka lakukan sangat benar dengan sangat mirip dengan kebenaran namun kebatilan apa yang mereka lakukan dengan pasang jari kepada hari Jumat kemudian diambil pada hari Ahad itu mirip dengan kebenaran seakan-akan mereka tidak salah maka mereka dirubah menjadi monyet karena monyet sangat mirip dengan manusia tapi bukan manu manusia tidak sebenarnya lama demikian juga tatkala mereka diharamkan untuk misalnya minyak minyak babi atau minyak hewan-hewan tertentu mereka jual minyak tersebut artinya mereka terlalu banyak mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana sifat-sifat mereka yang tadi telah kita sebutkan. Kalau ternyata ada Yahudi yang baik, yang mungkin saja, mungkin ya ada saja di antara mereka seperti Abdullah bin Salam yang akhirnya masuk Islam. Mungkin saja, namun itu di luar dari hukum asal. Hukum asal Yahudi adalah bejat. Hukum asal Yahudi adalah kurang ajar. Hukum asal Yahudi kenapa mereka berpegang teguh dengan kitab Talmud dan kitab Taurat. Kalau antum baca kitab Talmud Kitab Talmud isinya adalah keburukan. Isinya kejahatan. Bagaimana bersikap jahat terhadap orang di luar, bangsa di luar Yahudi. Kalau ada orang Yahudi yang baik, berarti dia tidak beriman dengan Talmud. Dia bukan Yahudi sejati. Jangan-jangan ya. ibunya orang Indonesia kan datang. Dia bukan Yahudi. Kalau Yahudi sejati, yang fanatis, maka dia seperti itu. Yang beriman kepada Talmud. Ya. Kalau ada relawan Yahudi, ya mungkin saya atau mungkin kamuflasi hanya penipuan wallah alam bisa, tapi kita katakan hukum asal Yahudi adalah kaum pengkhianat, kaum penipu, pembunuh para nabi dan kebejatan-kebejatan lainnya. Sudah sampai masih ada beratnya atau sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini Ustaz. Ya, Silakan. Jadi saya ingin tanyakan ya, Kita kan mengenal uh, perperangan terjadi di Gaza itu luar biasa Ada info terbaru bahkan sampai keluarga begitu dihancurkan Tidak mengenal lagi ini yang mana letak titik Hamas Tapi semua keluarga dihancurkan Yang saya ingin tanyakan begitu sedihnya seperti itu Apakah ada uh, dari negara-negara Arab Saudi Atau yang negara-negara Arab untuk bersatu melindungi negara, uh, rakyat di Gaza sana, yang mungkin, uh, apalah kita mungkin merasa wah ini pengen berziat, ustadz, pengen berziat karena mungkin melihat keadaan di sana, tapi apakah uh, ini juga diperbolehkan atau tidak? Saya tidak tahu, hmm. tapi yang saya pikir, apakah ada uh, dari negara-negara Arab untuk bersatu melindungi saudara-saudara uh, Muslim kita di Gaza yang mungkin informasinya bisa didapat dari. Uh, Teman-teman yang mungkin di negara Arab sana. Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ada e, bantuan secara militer. Artinya secara mengirim pasukan untuk berperang. Membela e, Palestina melawan Yahudi. Saya tidak tahu ada bantuan dari Arab. Tapi yang saya tahu cuma bantuan berupa materi. Materi jelas ada. Jelas banyak ya. Jelas jelas banyak. Dan itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita adalah bantuan apa? Materi, obat-obatan, makanan, persenjataan. Itu yang di, dibutuhkan. Tapi kalau bantuan secara mengirim pasukan. Saya tidak tahu ada dari negara manapun yang dikirim ke eh, Palestina Ustaz saya pernah dengar Musik itu haram Tapi saya ragu karena saya suka musik Tolong penjelasan dalil Tentang pengharaman musik Ini haram musik ya. e, Di antaranya Dalam surat Luqman yang membiarkan nasiyah syarilah wal hadis li yudhil an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala Sebagian ulama ya, seperti Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fathul Bari ya syarah Shahih Bukhari ya Versi Ibn Rajab dia mengatakan bahawa yang dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Allah Alam Bishab ini pendapat beliau, karena beliau mengatakan uh, tafsiran tersebut muncul dari Ibn Masud katkala kaum Muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik. Ya. Kemudian. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi SAW mengatakan, "Layakunana akhwamun min ummati yasthalun al wal-harira wal-khamra wal-maazif. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan uh, bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik." Nih Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan. Kain sutra bagi lelaki. Dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh kerana para ulama ijma. Ijma bahwasannya musik hukumnya haram. Dan ini pendapat tempat madhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan. Kalau ada orang mencuri alat musik. Maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi. Dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang. Karena asalnya barang haram memang. Apa namanya. Uh, ditiadakan. Jadi kalau ada yang mencuri uh, alat musik. Maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ung. -Um, kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim. Misalnya. Kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik. Kemudian dia merusak alat musik tersebut. Maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena saya, sering saya sampaikan. Kalau antum. Pergi ke toko alat musik, Antum masuk hancurkan alat musiknya. Antum bilang, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia tidak usah ganti, tapi tolong masukkan terpoliti ya. <laughs> Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh kerana semuanya, ulama empat mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Dan kenyataannya, musik ya adalah e, melalaikan. siapa Kita semua tahu musik apa? Melalaikan. Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik, atau berdakwah dengan alat musik, ya. Maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat. Alat-alat musik. Ya. Akhirnya apa? Ada nada dan dakwah misalnya. bagi dakwah yang hadir laki-laki perempuan waktu joget-joget. Apakah dengan joget ini nambah iman ya? Ikhwan pikir sendiri lah. Orang joget-joget nambah iman. Nambah teler bukan nambah iman. Apa ah, Bagaimana pusat? Sekita uh, lihat di Palestina itu kan uh, perlawanan sepertinya tidak mungkin dilawan, ditalahkan di, di uh, Israel Yahudi itu. Apakah yang seperti ini bisa kita samakan ketika Nabi juga berhijrah dari Mekah? Padahal kurang apa kota Mekah itu suci nya dibanding yang Palestina itu harusnya berhijrah. berhijrah. Terus juga ada pendapat fatwa uh, dari saya lupa dari ulama agar. Agar segera meninggalkan itu untuk berhijrah. Tapi ada dibantah oleh uh, sebagian orang juga mengatakan kalau dulu kalau zaman Nabi berhijrah itu kita kembali lagi tidak perlu pakai paspor kembali. Kalau kita sekarang keluar dari Palestin, nanti tidak bisa kembali lagi kerana masalah negara, tidak bisa bolak balik begitu. Nah, jadi bagaimana pusat perlawanan yang sebaiknya itu? Apakah memang harus berhijrah dulu atau nanti dulu melawan uh, Yahudi itu menunggu kita kuat seperti? Nabi juga baru kita menaklukkan Mekah lagi seperti itu. Allah alam bisa, saya tidak tahu ya. Ini memang ada isyiah sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu meninggalkan apa? eh untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya, kenyataannya mereka tidak mau. Kenyataannya mereka tidak tidak mau. Dan kita katakan tatkala mereka tidak mau, maka tetap kita harus membantu mereka. Adapun seharusnya mereka pergi atau tidak. Walau alam Besab itu urusan ulama. Namun kita bicara kenyataan yang ada. Mereka tidak mau apa? Pergi. Dan kalau mereka tidak mau pergi. Maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Sementara mereka terluka. Mereka kemudian sedang berperang. Maka kita bantu sebisanya. Apakah yang mereka lakukan salah atau benar. Tetap kita bantu. Ya. Tetap kita bantu. Ya yes, ini ada beberapa pertanyaan dari BBM Majid Imam Eh yang pertama dari Ari di Banjarbaru, Ustaz, bagaimana sikap kita semestinya kaum muslimin terhadap Masjid Al-Aqsa? Apakah kita biarkan saja dihancurkan ketika dikuasai Yahudi atau bagaimana sikap kita Ustaz seharusnya? Kita di sana saya tidak tahu. Iya, itu pendapat para ulama ada berbeda Yang seharusnya, seharusnya kaum muslimin bersatu menyerang, tapi kan kaum musliminnya enggak mau bersatu. Kita bicara kenyataan. Harusnya negara-negara kaum muslimin bukan cuma negara Arab. Semua negara Islam harusnya bersatu menyerang Yahudi. Namun kita bilang masing-masing negara punya kepentingan sendiri-sendiri, punya kebijaksanaan politik sendiri-sendiri dan tidak bisa kita siapa kita kemudian mau menyampaikan kepada kepada mereka. Kita bicara tentang kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada tidak ada persatuan kaum muslimin untuk bekerja sama menyerang orang-orang uh, Israel. Dan kenyataan yang ada orang-orang Palestin, saudara-saudara kita tidak mau meninggalkan apa Palestin. Dan mereka rela untuk meninggal sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah mereka. Dan mereka tidak mau diusir dari tanah mereka. Maka kewajiban kita yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin adalah memberi bantuan kepada mereka. Yang mereka lakukan benar atau salah itu urusan Allah Subhanahu Wataala. Mungkin ya. satu lagi set dari BBM juga. Ya. Ustaz uh, tadi disebutkan uh, bangsa Yahudi dikutuk menjadi kera. Kapan periode itu ter terjadi? Allah Alam jawab. Kapan mereka dijadikan kera, dijadikan monyet? Ya. Kuno, kira datang khasiin jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ya. Ya. Oleh karenanya, tatkala orang-orang uh, Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Nabi, kemudian mereka mengatakan Astaghfirullahaladzim. Semoga kau cepat lampaui, Wahai Muhammad. Jadi mereka harusnya assalam lamnya mereka hilangkan mereka mengatakan assalamu alaik yang artinya semoga kau cepat mati wahai Muhammad maka Rasulullah SAW mengatakan alaik kamu juga maka Aisyah ketika mendengar ini Aisyah tidak sabar maka dia mengatakan apa namanya kecelakaan baik kalian wahai apa namanya wadatullah alaikum ikhwata al kira datawal al kira datawal wahai orang-orang Yahudi ya saudara-saudaranya monyet-monyet dan babi-babi dan ini benar lihat perkataan Aisyah perkataan yang benar jadi Aisyah mengatakan kalian dilaknat oleh Allah benar atau tidak ya, ya benar mereka saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet -babi, benar atau tidak Aisyah lihat dia tidak mengatakan Aisyah tidak mengatakan kalian keturunan babi-babi dan monyet-monyet enggak karena memang kullu ummatin musiqhat laisa laha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap umat yang dirubah jadi hewan tidak akan ada keturunannya jadi orang-orang Yahudi yang pernah nenek moyang berubah menjadi monyet dan babi tidak ada keturunannya Ya. Jadi sudah mereka hidup kemudian mereka mati maka Aisyah memilih lafal kalian saudaranya bayi-bayi dan monyet-monyet dan itu benar. Oleh ya. karenanya mereka, uh, mereka pernah di nenek moyang mereka berubah menjadi bayi-bayi dan monyet-monyet dan itu zaman sebelum Nabi saw. Namun tepatnya di zaman Nabi siapa? Wabillah alam beswal. Saya tidak tahu. Apakah gerakan boycott produk Yahudi dibenarkan? Ya. Kita bilang, eh, ada pun kalau mau manfaatnya sangat besar maka ini perlu perlu eh, pertimbangan dari keputusan pemerintah setempat. Ya. Pemerintah setempat kalau menyerukan maka kita memboikot dengan rahmi-rahmi. Tapi kalau kita istiqah pribadi masing-masing, misalnya saya enggak mau minum, ya terserah masing-masing silakan. Ya. Sebagaimana kita berunding saya beli produk Indonesia daripada produk Cina, ya kan boleh-boleh saja, enggak jadi masalah. Tapi menyerukan harus enggak, enggak bisa. Karena itu kembali kepada yang mengukur kemaslahatannya adalah siapa? pemerintah. Karena kita bekerja sama dengan bukan cuma Yahudi juga orang kafir. Banyak produk-produk yang masuk dalam negeri kita produk-produk orang kafir. Kita mengatakan enggak boleh kamu misalnya tidak boleh kamu beli Kentucky misalnya itu orang kafir tapi dia pegang apa namanya iPhone. Itu ya, sama saja kan? Hai bedanya sama itu. Misalnya saya katakan ini. Tapi kalau dia bilang, "Ya saya iPhone tapi itu tidak minimal kan saya beli mending saya beli Ayam Indonesia. Ya terserah itu bagus. Selama kau bisa mengurangi pembelian daripada produk-produk kafir bagus. Tapi kita tidak berani mewajibkan kepada apa? Pada orang lain. Seperti ada yang bertanya. Syekh kita harus boykot terhadap produk-produk Amerika. Syekh itu tanya. Kamu minumnya apa? Minum Pepsi. Sama saja. <laughs> Minum Pepsi. Artinya kita bilang ya masalah masing-masing silakan. Itu hak antum. Saya tidak mau beli misalnya dari... Produk-produk kafir itu bagus terserah antum, tapi antum tidak bisa mewajibkan kepada orang lain, karena masalah kemaslahatan kembali kepada yang bisa mengukurnya adalah pemerintah, pemerintah yang bisa. Kalau pemerintah mengatakan boikot berarti ada masalahnya besar. Dan ini masalah di luar daripada kemampuan kita, karena harus kita mengutuk ekonomi pemerintah, bagaimana kerjasama, bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana perjanjiannya kan repot. Nggak tahu juga kita bagaimana. Jangan-jangan ada produk misalnya orang kafir namun sebagian besarnya buat pemerintah kita, sebagian kecil buat mereka. ya Ininya kita tidak tahu tentang perjanjian antara pemerintah dengan mereka. Ustaz apa akidah saudara-saudara kita di Palestina. Uh, kita katakan bahawa saudara-saudara kita di Palestina mereka kaum muslimin, entah apapun mana mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, "Ustaz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita membantu Ikhwanul Muslimin." Saya bilang, "Mau Ikhwanul Muslimin mau apa -apa. mereka sedang di terus mereka dibiarin mati saja." Ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Ya. So, mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai orang sedang kelaparan, sedang mati sedang kesakitan oh, mereka ih, Mereka manusia, bahkan manusia yang penting manusia, kita bantu kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir Saya pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta saya lihat daftar orang-orang ahlus yang hendak dibantu saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu <laughs> yang lainnya gak bisa dibantu ini gimana cara berpikir, ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain alur bid'ah ini gimana saya mereka mengatakan sebenarnya mengatakan Alhamdulillah lihat itu pondok Jamil Rahman ya itu karena itu, karena maksiat akhirnya apa? ada sebagian rumah-rumah yang hancur apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan ikhwan rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini sehingga semua hancur namun dia tetap tahan dalam Kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya. Bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya. Atau menyelesaik akidah kita. Kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Bahkan kalau ada orang kafir. Misalnya ada orang kafir tabrakan di masjid syafi'i. Kita bantu enggak? Udah biar tewas saja. Jadi, kita bantu. Bahkan orang kafir saya bilang. Kecelahkan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran mahnat seperti apa ini? Mahhnat ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana ya enggak benar seperti itu. Kan berarti berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajeib saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama kata demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana orang imam-imam haromain yang mendoakan tiap malam mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Mereka karenanya ini manhat yang manhat yang acoh, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhat seperti mereka. Uh, demikian saja uh, apa yang boleh saya sampaikan pada kesempatan hari ini kurang lebih saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf kepada Iwan-Iwan yang banyak bertanya namun saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu saya dan kekurangan ilmu saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengambil dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestin dan segera memberikan jalan keluar bagi mereka. Wabilahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.